Léttginið blandast eins og hefðbundið gin í tónik eða bara hvaða blöndu sem þið finnst best að drekka með gini. Glaciergin léttginið fæst á Glaciergin.is í melabúðinni hrím, dim og Eppal. Narverðar stofan og stikkjusól með veitingastaður og heimsmæli í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vestulandið og mæli eindriðið með því allir sem ég að ferðum Snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastað.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 Sjónlags aðgerir er að vera án verkja og þeir eru að líða vel á meðan og, með og stendur. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er hlusta. Við hafa farið langt fram á væntingum. Há vil einni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Gaman að fóða því eins og yfir. Já, takk fyrir að ringa mig og bjóða mér. Ég vona að bið að lengi aðra að koma. Er ekki? Þú kemur ekki einsamall. Nei, ég kem ekki einsamall. Þessi hérna þessi hún <hæð> fer með mér nánast allt sem okay, ég fer. Okay, I take you. Já. Ég minnist það stendst með hann inn í verslanir sko. Hefan inn á mér stöndum. Fór já. ein sinni með hann í bíó, meðan ég sé að þærra maður fór ennfá í bíó hérna á ári. Nei, reglurnar er að bannað eða? Ég veita ekki. Ég held að hundar á Íslandi séu bannaðir er. Eina landi í Evrópu sem bannar Já, einmitt. Því er verið á Michelin stjörnu veitingastaði í fínu hóteli í Paris og þar voru bara hundar undir með eigundunum sínum sko. Já. Þannei ég ég veit ekki alveg afkuru. Við erum svolti seiner í ganga leyfa hunda. Mhm. Mm ég heldt mér að hundahald hafi ekki verið leyft í Reykjavík fyrir bara skilurðu þust 2000 og eitthvað Þú sko. er svona en... þú ert í mínum huga einna af þesm einhverri ultimate pilerum þar kemur í að sná sig og vera með Hva, hvað gera það fyrir fólk að eiga hund? Ó, oh, já, já, ég hefna, ég ætla að mjög mikið og öllum þessum þáttum sem, a, sem að stuðla að bara personlegri bestun og hefur í talsmaði þessi í einhver tíma núna uh, að eiga dýr held ég og, og eins og ég get bara sagt frá með hund að eiga hund kennir mann að vera til núinu, sko Já Já, mér er, veist, ég, ég er úti með hana í göngutúr Og það er ekkert sem að kemst að nema bara akkurætt þessi mínúta eða þessi að þetta augnablik. Og ég finn sjálfa mig oft eða stend sjálfur mig oft að því að hérna einhvers staðar á göngustíg einhvers í heiðmörkinni brosandi af því ég bara fylgjast með henni. Einmilt. Og ég alveg svona okay, vað hvað þetta gefur mann er mikla færir gleði sko. Einmilt. Og og það er þá bara kanski kanski fyrst og fremst þetta bara að bara vera til. Bara vera maður núna. Mm -hmm og nýta augnabliksins. Eitt af því sem að, að þí forældrar mínir eigin litun og eitt af því sem mamma mín sagði fyrst þá bara ég ég hlæi og brosi meira. Já. Útta bara hérna oft einmitt bara eins og með lítil börn og svona sko. Þú það, það er svo mikil gleði, þar er svo skilyrislaust ást sko. mm -hmm. Hún tekur einhver dance í hvert einasta sinni sem ég kem inn undirnar um heima. Já. Það, við, kort, kort sem ég er hljóp hljóp <laughs> niður í kjallara hérna taka við þottavelin eða kort sem ég fór í burtu skilur í helgaferð sko. mm -hmm munir alltaf glöð. Og það náttla fær man til að brosa. Hvað með líka þetta því ég veita að eitt af því sem þú talar um er fjölæslut tengsl. Já. Og það er náttla annað líka er það er þú ert í gegnum tí þá fær man snertingu og svona eitthvaðskunnar nærveru þó út sé ekki manneskja sko. Já. Það er það ekki líka hluta þessu? Alveg potted. við þurfum við þurfum þessi félagslegu tengsl. Langaði svolítið, sko, ég er kannski að bera það í bakkafull að læginna því að stundum hérna að skamma fólk með þeirra að vera að tala mikið um COVID og svona, en <laughs> þú ert einnaðin sem er í sér stöð að hafa þurft að vera að loka starfseminniðinni. Já. Hvernig er, hús, hvernig, hvernig er að takast á við þetta að hérna, vera alltaf að fá viku, tvær vikur og, og bara, bara upp á reksturinn og svona, lítur að vera erfitt að sig og... Já, sko, rekstralega séð, þá er, er mitt fyrirtæki bara á góðum stað mm -hmm. og við erum bara heppið með það og er við erum, erum búin að vera skinsum og viðst, ef ég á að kenna einhverjum eitthvað sem er að fara í rekstur uh, er að byrja, byrja smátt og leifa reksturinnum á aksa mm -hmm. heldur en að stokka á stað og taka einhver bankalán og, og, og reyna sigra heiminn skilur við á fyrsta ári mm -hmm. þannig að við höfum unnið að þannig frá byrjun og erum rekstralega velstöðt við eigum pening Mm -hmm. og þannig séð hef ég ekki ávegjur á reksturinnum okay. en, en það er náttúrulega erfitt þegar að, þegar að ég er kannski stór hluti af tekjónum það er bara lokað á að loka þá hann vegna þess að þegar við lokum hurðin, eða dyrunum þá, þá kemur fólk náttúrulega ekki heimsókn og góðum degi í krossi dreykja það kom, kom að ranna 800 manns í gegnum stöðina mm -hmm sem að mæta og gera, taka æfingunum sína undir, undir stjórn þjálfara eins og fólk þekkir nú orðið að krossu þér og, og allir sem sér áttavendur, þeir skilja ofta en ekki einhvern pening eftir, þeir kaupa sér búst og kaupa sér bóli og eitt og annað mikið, mm -hmm. mikið af útlendingum sem kom í heimsokk mm -hmm. og allir fara heim með bóli handa allir í fjölskyldunni mm -hmm. og það sagði mér einhvern tíðan legubilistjóri að hérna A krossi drekja ég var í núna eða næst vinsælastu bara í Reykjavík og aftur Hallgrímskirkju að, <guljum> að láta skutla sig ráðskilru á leigubil. Ég þarf að spyrja þig um það. Varðu orðið þannig þegar túristmenn voru hérna? Eitna... Já, var bara hverri einasta dagi, það bara fullt húsa af útlendingum. Mm -hmm. Og og og biðræður um að komast í tíma. Þú mm veist -hmm. útlendingar voru farnir að panta marga mánu frá miðtímann að komast á eina áhyvingu í Krossi drekjk. Þetta er pínu svolti, þetta er svona Þú veist, já, já Annemist gerir ráð fyrir. Já, það er svona. Já, ég held að það málið, sko. Hún er svoltið svona að vaxa með íþróttinn. Já. Hún, hún, hún var orðin komin svo framarlega þrá íþróttinn var en ung. Já. Þannig að hún, hún er hún er fyrsta ofurstjarna íþróttinn er mendi þú segja sko. Já. Auðundan öllum karlmennum. Já eiginlega. Ha. Það voru sko þannig að þegar hún var að byrja þá var þúst það var einn sem að það var einn, að rétt 2 eða 3 búnir að vinna einhverra titla munu svo fyrsta til að vinna tvo titla. Amett, skilurðu? Og konurnar væst einhvern einn hafa alltaf fengið sko ja verið bara framarle á skilurðu sjónarsviðinu mm -hmm. í krossitinu. Af því að þær eru bara jafnar köllunum. Hvað veldur því? Man er rétt um með teki eftir, Þetta er dreina af kannski, ekki svo mörgum íþrótum þar sem að man er finnst eins og að sé svona bra kvinnuhlutin í íþróttunum er illa jafn vinsöll og karlhlutin og þær er bara að fá talsverð pening og Já, bara sama peninga og karlarnir. Já. Sömu umfyllun. Þanne er þar á maktum einhver því eða? ég nei lei ekki sko. Vistu, og ég skil kanskje ertu með einhver að útskýringu af hverju konur fá ekki sömu sömu sem hluta eld í öðrum íþróttum eða? Þú veist er það því að karlarnir karlarnir byrjuu skilju voru voru bara fyrst í fótbolta? A kosta því að það er, er, er kanskje að hluta til af því að þeir byrjuðu Já. og að það verður stórt og síðan að hluta til kanskje af því að þeir eru færari eða þú sést að bara Já. kalla liðinn í fótbolti er betra en kvennaleiðin. Já. Þannig er þetta náttla meira einstaklingar. Já. Sem eru náttla bara hver og einn í raun og verið náttla sigrastar sjálfur sér Og eru oftar enn ekki að takast á við sömu áskorunir. Já. Með örlitlum aðlögunum segir þú það er heimsmeistara og það er, eru lyftingar og kallaflokkurinn hann lyftir 100 kg og kvennaflokkurinn það er svona regla það sé svona 65 70% af þingdunum. Mm -hmm. Og þann erða að, að að þetta er alveg sambarlegt. Strangarar mm -hmm. og stelpur eru að keppa um sama á sama leveli. Algjörlega. Ja. Man sér að sko það er allvæna þær þær ganga síðst minna nærri sér heldur en köllarnir. Já ja, algjörlega sko. Annæna maður, ja, maður, ja. maður bara, bara það, þessa þrjár sem hafa verið að ná lengst að íslensku að, ja. að þær eru allar á einhverum tímabilum búin að ganga það nærri sér það er bara einsanræðir hættur sko. ja, og afreks íþróttir eru heilsusspillandi. Okay, þar munta koma góðan punkt. Já. Afreks íþróttir er stór hættuleiki. <laughs> <laughs> <laughs> já, já rétt. Það því að maður hugsar á þetta, af hverju líftími afreks íþróttamanns er svona stuttur? Mhm. Mm þú veist, ef þú ferð einhvers tár, þú ráður þig vinnu á hverri skrifstöð og þú getur unnið sömu vinnuna á 50-60 ári. Mhm. Mm líftími afreks fimleikastelpu Það er frá, hva, 11 til 14 eða, veist, eða 12 til já, 16 já, líka, við, það eru fjögur ár já. Ástæðan er ég nokkuð vissum og þetta á viðum örgla allar í þróttir mm -hmm. hérna, ástæðan er að, að álæðið er alltof mikið mm -hmm. og meðan þú ert afreks mm -hmm. A, á endanum bara brennur þú út sko. mm -hmm. og veist, sérstaklega þetta er nú líklega aðeins að vera að skára núna upp á það að menn er meiri vitniska um endur heimt að gefa líkamannum færi á að kvíla sig veist, að sinna svefninum og sinna matara eða nú allir þessu, þegar ég var að spila hópataðið gamla þetta þá var bara snið ykkur svo pulsa bara í hálfleiknastuði, sko. Mm -hmm. Og allir sem voru eldri, þeir voru allir reykjandi í sverileg, sko. Mm -hmm. Og alls konar svo leiðið þessi. Ég svaraði mitt með Arnur Guðjónssoninn að ræða um hvernig munurinn á sko, því sem að hann var eh uh, bara lífshlýlinum þegar hann var upp á í fótboltanum versus síðan hérna þar sem er núna sko. Já. Hættu, maður Þetta manni flótt aðlegast í ensku úrslatinn voru bara leiðin á pubinn bæði fyrir og eftir leikinn sko. sko. Og gömlu handboltakempurnar okkar skilurðu. Kristján Ara og, og það tímabil allt saman. Mhm. Mm ég heldi sig allir með ónitan líkamask. ónitan sko. Ónýtan, sko. Það var það mikil, Pressan var það mikil að standa sig. Mm -hmm aa það er bara langt umframanlega getu sko. Mundriru segja því minnst þetta skentlega umræða með með að fá sé þá ekki samhengi á milli þess að milli þessa vera afreksmaður eða kona íþróttum og langlífis til dæmis. Nei, engan ein sko. Ég held að afreks íþróttir draga frekar úr langlífu sko. Mm -hmm. Algjörlega. Værum við þá ekki að tala um, um einmitt því þetta er það sem ég hef stundu lent ég er að tala um heilsu fólk að það er annarsvegar þar oft smá maður oft að vera með skýr mörk, eimt að, að ná einhveru svona rosa markmiði hérna fara keppi í 3 þraut eða hlaupa marathón værsustu að vera við góða heilsu frá degi til dags þetta er ekki sami hlutur Nei sko. ég held að þetta sé bara, bara sitt core hliðina á, á, á sama peningunum sko. Mm -hmm. Þetta er þetta eru andstæður nánast sko. Mhm. Mm Og þú veist við getum tekið sér gott dæmi bara bara kraftyftingagörðurnar haffi stóri að Julius. Þú það er ekkert það er ekkert heilbrigð það sem hann er að gera sjálfum sér áláði sem hann setur á sinn líkama. Amett. Þú vissust Jon Paul í gamla tíma? Já. Þó langt fyrir alduframm sko. Þetta er svo margir faktorar. Hérna, sko, bara áláði við við hérna, allt fæðið sem þú ert að einbeita. Er rosalega mikið bara fyrir allt innra kerfi líkamans sko. Já. Suðu og allt sem kemur ofanar. Alveg svakalegt sko. Og við taka um Hafaa aftur sem dæmi, hann sem þú vissu mataræði var sko 6 x um steak and rice. Amett. Kalla vertical diet. Mhm. Mm Ég held að þú sért fínt mataræði þú sért það er ekki það sem að skiptir öllu máli kannski, mm -hmm. í en hérna í sko Afrex en það sem að hann þurfti að vera þungur. Og hann fór að mataræði sem að hann borðaði steik rautt og hvíturísgræn 6 sem á dag. Fur utan allt annað sem hann þurfti að fá og skilur að græmeti og hann lax hér og eitthvað svona allt til að fá öll næringarefnin. Mm -hmm. En þetta var grunnurinn að hann að þyngjast og þyngjast og þyngjast og, og sterkari. Æmitt. Þetta er stór hættulegt fyrir eins og núna. Hvað þú segja a, a, a, a, a, hvert er þú komin núna var þetta bara mataræðið þitt eða þú ert að pæli í mitt bara svona langlífi. Já, mataræðið mitt núna út frá akkurat öllum þessum pælugum er að ég borða minna og okay. sjaldnar. Já, það er svo leismið. Þannig, Þannig ég... þú ert bara komið svolítið þangað að, Já, að bara að vera lengið. Já, einn tvarum allt þeirra dag okay. og ég ég byrja dagana mína á á hérna stórum fituskamti. Okay. Þannig að ég byrja, þú ég vakna kannski klukkan hálf 6, þjálfað 6 til 9, kems au heim og yfirleitt er að vinna, skilurðu, skipulagi og skrifa og svara tölvupóst og meira svona, svona mm -hmm. Tek 2 tíma í það, frá kannski 9 til 11 og þá fái ég mér eitt bulletproof kaffi. Þannig að S þú fastar alveg fyrstu 2-3 tímanum. Já. Só bulletproof kaffi. Já. Ég er einmitt með þetta svona Og það er ég er í einum kaffi á dag bara. Já. Ég treisti mér ekki annan kaffi eftir hátaði því að það truflar svefninn mín. Það er svona leit. Já. Já. Ég nebla ég. Ég finn það bara sko. Hvernig finnur það? Ég ég bara ég, ég sopna setna og erfiðara með að sofna ef já. ég fær mér annan kaffi. Já. Ha. Það... Ég ég með ég er mestmó svona fíknitilhæingu þarna sko. Já. Þefinst, Við ná... erum öll fíklar í eitthvað sko. Já, já. Já. Ég held að ég sé ég heldi með mína fíkn. Ég er fíkill held ég í, sko, í súrefni. Ég er Bara að vera úti. Já. Elska að vera úti. Dásamlegt. Ég man eftir sögunni sem að þú sagðir rétt til þann fórst og gekkst þarna hérna í þarna í Spáni. Og og testóstörin auð eftir þú fór upp um 200% eða eitthvað svona Já, Bara að vera að vera úti. Já. Ég finn þetta alveg hérna núna ef man er að vinna sérstaklega man er að vinna við tölvu að hérna kemur einn eða tveir dagar þar sem ég fer ekki einhvers konar hreyfing út við þó ekki enn bara labbetur. Já er bara verið skríðin sko. Já. Ég líkar. Er það ekki líka bara eins og þú ert elsu hún er ég meina. Það hún hún þarf að fara út. Nei er sem líður betur. En, ö, við, við erum náttla bara líferur. Við erum bara líferur. Við erum alveg eins og þau. Og ef að við værum með ef við eigum hund. Og Já. Og hann er allreiskríðin í skapinu. Já. Já, hann er ekki búinn að fara út. Já. En við hugsum að þetta tekjum okkur. ekki, Nei, alls ekki sko. <laughs> er alls ekki um okkur sko. Vist, hún, ég ég teygir mig sem kem fram á rúminu. Mm -hmm. Basically, ég vissi að ég átti að vera að gera að teyga reglulega, liðka mig til. Mhm. Mm Súm teygir alltaf þann sem stendur upp. Já, einu. Nú ég, ég fara að gera það líka. Já. Bara liferi skoða up, up, upward-facing dog og downward-facing dog og ekko svo ná tek smá teygju seriu, 2-3 minútur. Mhm. Bara alltaf þegar ég vakna barnana og líka áður en fyrir sóvaköldin. Fíkillu súrefni. Hvernig ja. ertu er, finnst þér þörfunin fyrir útivist það havi aukist? Já, einu. Eða þúst eða eða líklega kanska bara Ég, ég er einhvern veginn betri tengslum við sjálfum mig, mm -hmm. þannig ég er meðveðdurður um það að ég, ég finn að ég vil, ég verða að komast út eitthvað, mm -hmm. alveg sama hvernig viðrar, þú, vist, þú klæðir það bara að þér, mm -hmm. en að fá einhvern smá tíma úti á hverju mennsta degi. Sko. Það er kannski eitt að fáu jákvæðu varðandi heilsu og líkamsarvegt almennt núna síðan að COVID byrjaði er að mann grunar að útivist hafi farið upp. Já. Ma sér sé bara og hérna bara göngusvæðanum hérna í kringum ja, borgina þar er mikll ja, meira fólki sko. Sérstaklega í fyrri Manni eftir meira. sko að það fyltust allir göngustígur sko. Mm -hmm. ég var ofta að labba með hana, þú vissi einn í heiminum í fyrirna, einmitt. Em, og svo vorum við að labba sömu rúnt og og, og og það var bara það var allt fullt af fólki sko. mm -hmm. Hvernig upplifiru uh, vígnin í súræfni? Þú ert að fara út oftar nei en enn í sinn á dag eða ert þú að vera lengi eða... Já, ég Til dæmis ég held kanskje að það sé gott dæmi að ég hefna ég lappar eða hjóla í vinnuna á hverjum morgni. Þá þust þegar ég þegar ég að fara í vinnuna á í fyrra. <ljum> <ljum> <ljum> en ég hefna og þegar það kemur fyrir, þust ég skutla konunni af því þarf að það þar nota bílin eða eitthvað. Og ég keyri í vinnuna. Ég er bara ég er ekki eins ferskur fyrstu 2-3 tímanum, þust ég er ekki eins stress að fá og geta en fyrsta kanskje Súrefni í byrjumdags Taka þetta til mín núna mér Mér finnst það æðislegt, það vera bara úti Ég fyrir frekar á hlaupa hjólnu mínu En mitt Heldur en að fara á bíl Hér, Gæti ekki verið líka að þetta væri ekstra mikilvægt að, að, að fá einhvers konar hérna, fersloft og súrefni í byrjumdags Jú, Vistu, ég, allavega, ég held það Ég hef ekki heyrt neinar Nein, nei. neinar ansóknir eða eitthvað nýðustöður um það, sko, mm. en, en Súr efnið er okkur bara mikilvætt alveg sama hvað nað kemur líklega sko. mm -hmm. og örugglega gott að byrja daginn sinn rétt mhm mm byrja að daginn inn á einhverum jákvæðum hugsunum byrja á því að yfir rútínu sem að þú veist að hleypir þér af stað vel inn í daginn mm -hmm. ég fer fæ mér vassglas í teigi og svo labba ég í vinnuna mm -hmm þó var bítli sig heima sko þá myndi ég frekar labba því mér líður bara betur sko. Mhm. Mm Mig langar að spyrja þá eftir eða uh, tala svolítið um svona bara almennt um þessa hluti. Mig langar að spyrja á hvernig ert þú þá eins og núna síðustu mánuði? Hvernig er hreyfingin þín bara svona á meðaltalleg búna vera? Sko. Ég heldi sig ja, ég er langmest útí. Ég er langmest útí sko. En ég hef náttla uh, sko, þó að krossa dreika þegar ég sko loka. Þúst þá borga leigu á öðru Anna, ég, þetta er bara vílskurinn mín. Já, ja, með stóran bílskur. Já, ég er bara með stóran bílskur. Ég, þustu, ég sé ekkert, ekki að ég, ég sé, sé, sé brótanin lauga að mæta ja, niðr og, og lifta eins. Nei, fjamdinn hafði að. Ha. Ja. En en ég er alveg heppinn að vera í þeirri aðstöðu að ég get þær ývill fara niðr eftir. Uh -huh. Í fyrri bylgjunni þá eitthvað einn ég fann svo til með öllum hinum sem að gáta ekki færi að ég fór ekki neitt. Okay. En núna upp á þau hef ég farið skilur, og bara tekið mína Ó, hvað hva er þú fari í skúrinn af félaga mínum í Hafnafjörði? Hvað eru þínar æfingar? Þú vissu hvað, það crossfit, þessi þessi atla... CrossFit. Það er bara basically og ef að þú vissu ef við vættum CrossFit, CrossFit er bara æfing. Mhm. Mm þetta eru er, áhrægisþróttir. Eitt mm -hmm. mínút, Blanda áhrægisþróttum. Mhm. Mm sem að hérna sem að búið er að skala niður til þess að þær Ég passi fyrir allan almenning uh -huh. og byggja upp svona alliða, skilur það því að kraftlýtingamæðurinn hann er opaslega sterkur en hann er líklega mjög lélegur í þóli. Uh -huh. Hlauparinn er mjög gott þól og hann er líklega ekki nógu sterkur til að, skilur til að, ég veit ekki, bera sjálfan sig uppið uh -huh. fram, á, fram á gammalsaldur. Uh -huh. Þannig að við þurfum að taka það besta frá hlauparinnum og liftingamanninum og, og öllum þessum fimmleikamanninum uh -huh. til þess að byggja upp alliðarhisti það og það er það sem fyrir mér er það sem krosset gerir skilurðu hreistilega séð mhm mm en en, en eru ekki aðalatriði í krosset og langt frá því sku hvað er aðalatriði félagskapinn ja yeah, okay það er bara númer 123 mhm þegar man þegar í var á í þessari hefburnarríka eins og flestir eru enn í mm -hmm. en hérna þust þú þurstir vilja styrk til að mæta að ævingum Akkurat. Er hægki? Já, jú. Flestir allar. Flestir já. Og skilur, þú já. ert með en annar villjastir ekki man eftir í jöldklassi gamla daga. <laughs> <laughs> þú varst einn af sem varst virkilega fannst mér að taka á við, skilurðu. Já, sástu það? Já. Vist, þú, vist, við, það var orlega litið að okkur tvo sem eitthvað að trúða. Mhm. Mm það sem að ég var að hálf sjálfa mig í einhverri við sjálfa mig, skilurðu. <laughs> og allir hringi voru bara að gera bæsirkar. Er það ekki hluta þessum villjastir vani? Jóe. Það er að segja þér að hann var Það var er auðu nóg mikið þá þarftu ekki að gefa mikið villist. Þá mm -hmm. Það er alveg málið sko. e e e þarftu þá miklu minna ef du ert í félagskap? Ég heldta. Já. Þúst að eru fótbolta á tíðan? Handbolta, einhverra hópi þrótt. Já, ég var í skilmingu, það er réinstaklega í þrótt sko. Já. En það væst okay. Þúst hversu reglulega ferðu einn út að djammið? Aldrei. einn í saumaklúbb. Er það, það, það, það er skemmtulegra í hópi. Já, ég bara ég fara. Bara, skiljur, hvað er bara skilga hvað þú ert að segja. Bara skilur hvað ég meina? Þannig að það hlakkar til að mæta að ævingu, mm -hmm. ekki út af ævingunni í endilega heldur út af félagskapnum sem þú ert að fara mm -hmm. skilurðu hitta, út af mm -hmm. hóppnum sem þú ert að fara að hitta og vinna með, æfa með. Man hefur að tilfinningunni þem að er svona kynnist fólki sem er verið í Krossatrekkjaveik og þar sé ég einmitt rosa góður andið. Geriru eitthvað sérstakt annað en bara vera með Hva er það sem veldur í því að fólk ekkert ein kemur af þann inn og það er mjög flúkt bara bó eignast vini af þanna að sem ekki verið að velta þessa fyrir mér. Já, djúpf spurning var. Er ekki? Já. Hérna ég held að upprunlega erða bara ég og Hrönn sem að byrjuðum með krossutrekjakök. Mm -hmm. Er Hrönn reynt að opnar krossutrekja og ekki bílskúrnum sínum í Moselspai fyrst. Mm -hmm. Og þá var ég með aðra krossutstöð í á vegum hérna World Class út að Seltdjarnesi. Mm -hmm eftir að við náðum saman og, og, og, og svona komum, komum krossi dreykjöggaflug það held ég bara að félaskapurinn okkar og okkar nálgun að þjálfininni, að fyrirtækinu mm -hmm. sé svo að við viljum, þar er allir velkomnir og ég held að allir finni það þeir koma, það er alltaf allir velkomnir það er alltaf allir verið velkomnir mm -hmm. og við byrjum til dæmis skiljum vorum að diskútera Cross hérna þjálfunin ætti að þetta kosta mm -hmm. í byrjun. Og crossfit út í Bandaríkjanum er ráundýrt. Þustu vera það er það er eiginlega muna hérna já, vara. var. Í í Bandaríkjunum. Og það sem að skiluru mánuður kostar kanskje 25 til 30 35000 mm -hmm. í í crossistöð. Og við völdum alls ekki fara þáulega því við völdum að allir fengu að kynnast þessari upplifun sem við höfðum af crossfit lífslíðlum. Mm -hmm sem er um, skemmtilega ræningar þú verður hraustur mm -hmm. að því að þú vorst að nýta alla þessa ólíku þætti úr ólíkum afriðsýkþurðum mm -hmm. en fyrst og fremst félagskapurinn sko. okay. þannig ég held að það bara smitist þetta er bara eitthvað sem við lögðum að stað með og ég held að það bara hafi haldið áfram og smitist út í alla sem að við Hvernig var að starta þessu? Ég meina, maður er neirt sögur af því að þið þið voru ekki að hafa mikið uppúr þessu og það var bara unni virkrun á milli og eitthvað bara svona er þetta klassískt svona frumköllaga. Já, ég held það. Er það ekki bara þannig, þú allir sem að hafa opnað fyrirtæki Jú. og byrjað frá grunni? Já. Já, við, við gerðum allt. Við mættum bara hálf og sex og opnuðum og vorum bara tvö með fyrirtækið. Mhm. Mm og, og við vorum að skóra klukkan 10 og, og það var bara þannig í 2 ára minsta kosti og hluta af þeim tíma fyrstu 3-4 árin hluta af þeim tíma ég, ég man ekki hvað var langur tími sko, en þá voru við til dæmis og greitum við sjálfum okkur engin laun mm -hmm. á hverju lögðu þú? <laughs> við, hérna, ég sé satt við tókum þá pening úr rekstrinum mm -hmm. og keftum maturum fyrir okkur ah, ah. ég voru stóð hrönn var þannig sér maðurinn hennar bara björgibú hann er, er sérsetta laurlu maður mm -hmm. Þanne hann hann kom komið eitthvað inn en ég var einstaður. Mhm. Mm allavega alla, allavega hérna hluta af þem tíma sko. Þanne ég þurfti ekkert nema bara mat. Og varst du þá bara að borgar sko. Og það var eitthvað sem að bara við tókum akkur það mm -hmm. til þess að til þess að hérna þá reikninga en... í lómarki. Já. Er það ekki þaðan sem að sko, því að þetta er oft talandum bara svona vana og markmið og annað. Það er út frá þessari byrjun sem að þú ert það séðu þú stöðfar í dag að þið eruð allt í hinn mjög rosa velreiki fyrirtæki. Þetta er eiginlega bara svona heilbrigður kapitalismi. Já. Það er það sko. Er það ekki? ekki taka lán, einuð. bara, þú veist, þú kaupir bara þér oft fyrir. Já. Hitt er svolti eða ja. he hitt hefur köplum, á ökurnum köflum verið svolti freystand Íslandi þær hafa miki miki verið í umferði. Já. Við mannt að verið talaðu Guðníu sem var að reka mokka hérna. Ég tala stafa kaffi í Reykjavík svo maður veit ekki hvað hann var oft með en um að opna mokka í Smáraleynd og mokka en veist, það var bara hún og maðurinn hennar komu með fyrstu alværu ítælsku kaffivélina svo voru þær bæði á bak við svo var þetta ráð einn starfsmaður í hluta starf svo einn skilur á. þetta er þú veist, maður heldur með svona rekstiri svo það var þannig hjá okkur ég það þúst það var að bjóða okkur að kaupa grossit á Akureyri og grossit á eigistöðum og og opna stöðu á Ísafirði stöð hér og þar og og við fyrst, fyrst sögðum við alltaf ok við þurfum að, við þurfum að besta þetta mm -hmm. sem við erum með í höndunum hér fyrst, áðurum förum að hugsa út fyrir mm -hmm. og ég held að við, sem, við erum alveg þar núna við erum búin að besta þetta ferli þannig að þetta bara, þetta gæti rúlað skiljum líklega án okkar mm -hmm. og hérna þannig að mögulega næst ef að takkifæri kemur upp að, að hérna, mögulega stökkum við það á það en, mm -hmm. en inga til hefur það bara verið þannig að við völdum bara gera okkar og gera það vel. Mhm. Mm en þetta er alltaf að stálka þegar maður er kominn á þann stað að það er ærlilega að taka. En þetta með það sem við vorum að segja um æfingarnar þínar og svona með álagið, eh tekur þú margar crossfit á viku þá? 4 til 5. Okay. Já. Vertu æfa eitthva anna líka eða nei. Er, nei. 4-5 crossfit æfingar og svo bara labbeturar. Já, með Ég hjóla mikið. Mhm. Mm ég hefna fekk fjallahjóla bakteríu fyrir fyrir einum svona 5 það sé fjalla hjól þá er er tala um að, wefst, að halda á hjólunum uppi esjuna og hjóla niður. Mhm. Mm Þannig er svona fullt einhver svona ofurtaki sem, sem að líta út eins og krossar nema bara ekki með ekki mótor. Mm -hmm. Og ég fjella algjörlega fyrir þessu sko. Já það. Já ég fjélami dró með sér í hérna fyrir 5 árum síðan ég. Þá baðum mér mennur sem eða ertu villur að prófa þetta. Þetta er geggja. Og við hjóluðum sem sagt í einhverum hóp þetta hjarna með gljúfur eða meðfram jökulsár gljúfuri. Ja. km hlaupaleyr, þekkt hlaupaleyr og gönguleið. Mhm. Mm frá Dettifoss niður í Ásberg. Og ég leigði mér hjól og svo bara stei ennþá söguna þá niður í Erni þar sem að hérna, ég keypti svo hjóli að þem, ég hjól niður í Erni. Mætti svo bara á mánudegi þegar ég kom heim frá frá Akureyri eða norðan. Og ég var bara skilur nú ég var með stjörnur í augunum og ég bara ég að eigna svo hjól. Þetta er bara eitthvað skemmtilegasta sem ég hef gert. Mm -hmm. Og þeir segja þessa sögu, að þeir segja snóta þessa sögu, ég skil eru að senja fjallahjól til til nyrra kúnnar sko. Ha er svona. Ja, Já, það er skemmtilegt. En hérna, ég féll fyrir þessu. Mm -hmm. Keypti í Og átti það bara í nokkur ár og er svo búnað upp bara núna tveir svæðan þá og, og er alveg heillaður. Mm -hmm. Og fék fyrir tveimur vikum síðan í forpöntun, Rafmax fjallahjól. Okay, hvernig virkar það? Já. Ja, Þá ertu með mótor og batterí í stellinu. Mhm. Mm og þanna þú hjólar. Þanna er ekki bensykju með, að þú ert ekki inngjöf, þá þú verður að vinna til þess að fá eitthvað til baka frá hjólinu. En hjóli getu gefið er alltaf fjórðfallt það sem að þú settur inn. Ah, okay. Að núna í staðinn fyrir að vera með hjólið á bakinu upp esjuna eða upp búlósvællið Ég er ekki því þú ég er svo kort er að með hjólið á bakininu. Mm -hmm. Núna hjóla í búlósvellin. Mm -hmm. Hann er kort er labbur pólus allir með hjóla á baki. Já sirka. Það er ekki lengi hjóla hluta og svo bara röltir maður. Man skellir því að þur séu svo léttir þessi hjól. Mm -hmm. Sérstaklega sko, þessi hefburnu fjalllegar. Mm -hmm. mitt, mitt hjól er heldur 13 kg eða eitthvað og svona leið. Mm -hmm. skellir því bara upp á herðarnar og svo röltur er bara upp. Og hérna, það er líka bara út í vist skilurðu. Þetta hérna, er hérna, alveg ófalslega gamann sko. Algjörlega. En núna Ja, algjörlega óundurré með, með það af mm því -hmm. að ég, hérna, ég, ég geri meira á ramsjólinu mínu heldur en nokku tímann á hinu ja. Ég fór kannski ef ég var grjótharður þá fór ég 3 ferðir á venjulega hjólinu. Og það tók þúst það tók kannski 2 2,5 tíma. Labba upp, rosa gamann niður 5 mínútur. Mm -hmm. Labba upp, rosa gamann niður 5 mínútur eins og að fara á skíði í Bláfellum. Mhm. Mm Skilur ógnilega lengi lyftunni. Mhm. er en núna er svo gaman á leiðinu upp líka sko. já, ég skil þannig að trikkið er að ná jafnbæin og genna á að hjóla yfirgrót og alls konar skilur við hindranir, mm -hmm. á leiðinu upp geðveig stemming, pulsinn í 160 kósveittur og svo bomba aftur niður sömu leið sko. mm -hmm. núna 5-5-6 svoleiðisverðir bara á klukkutíma og bara ógeðslega gaman allan tíman <laughs> en þetta er þegar ég spurði er þetta ekki að æfa neitt annað en krossveittil í hugum flestra er þetta æfing og með samið mikil <laughs> Y ég lit ekki að hætta smæingu. Nei. En þú vissu, ég eyi CrossFit til að geta gert allt þetta sem ég langar ja. út í náttúrunni. Já. Ja. Þú vissu, ef ég væri ekki að eyða CrossFit þá væri ég líklega ekki í, í sama formi og ég gæti ekki notið þess eins að leika mér. Einmilt. Er það ekki líka annað einni með þema er tala um ákgerðastiði í í, í þissu að það er nota er eitthvað maður eins og þú, þú virst búinn að byggja upp í svo langan tíma og það er nota að þú þoler miklu meiri ákgerð heldur en einhver manneskja sem er Þú unn venja þér við miklu miklu minni hreyfingar gegnum tíðina. Algjörlega. En hvað með ævingarnar sjálfar? Fyrir eitthvað sem er ekki að pæla í CrossFit en hugsar úff ég væri til yfir að geri þessar ævingar einn dempa álagi á niður. Já. Er það alveg í boði eða? Já, það er það er sko aðalstarf þjálvarans eða í CrossFit. Fyrir utan það að sjá til þess að fólk hreyfi sig rétt. Mhm. Mm er að sjá til þess að fólk fara ekki fram husir. Okay. Að þúist vera að hérna, lifta lóðum sem mann klárlega ræður ekki við þá tökum við af hann á lóðin mm -hmm. þá bara því miðurvinni þetta er að þetta eru þungt fyrir því í dag mm -hmm. þannig að við skulum prófa að skiljum þessa útfærslu mm -hmm. til þess að það hendi þér mm -hmm. þannig að fyrst þegar að þarf að byrja eins og kannski allt og þegar ég var í bootcampin í gamla dag með bygga á Europa, þá var bara geðveiki það var bara, þú no veist, æfingin bara að vara nógu no geðveik <laughs> Þeir allir væru ónýtir eftir að. Það var bara það var bara mark með. Mark með, það var hugmyndafræðin. Já ja. En svo við það nátt að þróast alveg gýfulllega síðan það. Mhm. Mm og crossit byrjaði söuleiðis. Þú ætlaðir bara að gera allt og verða heimsmeistari bara eftir 3 En, en viðst, það er bó að tónast niður alveg svakanlega. Nú er þetta miklu miklu meiri skinsemi. Þúst við erum alltaf að kvetja fólk til að velja bæði þú skilurðu magn tæknilegan erfileika og það er á svo margan hátt sem er hægt að skala ákjæðina niður mm -hmm. og þjálfarin er stöðugt í vinnum með hverjum og einum að finna rétta, rétta erfileika stíð, rétta ákjæðar stíð fyrir hvernig mm -hmm. að það er allatíman að dempu með þetta, dempu þetta, dempu með þetta mm -hmm. og svo þegar hún finnur hjá sjálf með þér að þú getur meira, því langar í meira, þá mm -hmm. ferðu bónastalegur. Ég hefur reka að pæli og síðustu árum þunn því ég er áns búinn að velta þér fyrir mér með með þessu mjólkursýrurnar að þegar man er í svo ákæðar að þá séi maður síðan á móti í einhveru sem er svo low level intensity þar sem maður ja, getur sko. ekki svo að losa sýrurnar út. Já mjög snætt Og ég mæli mæli mjög mikið við að fólk stundi einhvers konar jóga mm -hmm. Til dæmis á móti. Það mm -hmm. ég held að yin yang skilur ég held að jóga sé akkurætt yang í að sem að krossiði, sko. mm -hmm. Og einhver svona reyfi, flæði flott starf sem er að gera strax og sem eru bara hæðin í fróði mig einar og þeir hérna hjá, hjá Primar skilurðu eitthva svona og Svo þetta er eitthva sem ég geri sjálfur heima hjá mér ja þú veist ég er heima þú veist viku tek ég alveg frí frá ævingum tveir viku ég æfi við viku og þegar ég sé æfi þá þú veist þá mæti ég niður í crossrekaydig og tek vist, ævinguna sem er búið að setja upp þann daginn bara við dagsins ja og 5 þá teki ég mér bara frí. En þá er ég kanska klukkutíma 1 og hálfan heima á stofugólfinu að gera einhverskonar hreyfiflæði. Mhm. Mm og markmiði mitt með því er bæði að bara halda mér mjúkum. Mhm. Mm til þess að hlífa öllum leði og mótum á göðum. Mm -hmm. Og flíta fyrir endurheimt eftir álátið af ávingunum. Mm mhm. Þanne ég þúlust ég siti í einhverum einhver einhverskonar jókkarstöðum annað hvort í lengri tíma eða er að fara í svona flæði fram og til Hvað með, af því að ég misti niður svolítið, ég finna núna, ég hef rúsa duglöður að hefða mig, hérna bara duglöður að lappa, duglöður að fara í fjálsköngur og nú er ég byrjar að skokka svolítið, en mitt dyrtarþjálunum er, svolítið farin út bara Já, hún verður að vera með, sko Já, hvað er hérna Það er yfirleitt nota alveg smál hérna einnig líkar tengt svona Já. heima annaðs lagi en Já. hva hva þegar kemur þúss þar verið á decent stað hvar hvar myndu þú segja að því fólk er svo oft mistökin sem fólk gerir svo aftur að fara á hratt þegar allra byrja Já hvað ætti ég að gera ef við væri núna að fara að byrja styrta þjálrun bara <laughs> í róleg heitum Já sko hérna hlauparinn verður að lyfta mm -hmm. og lyftinga maðurinn verður að hlaupa mm -hmm. þannig að það sem hon þartta gera það sem almenningur verður að sinna til að er númer 1 þol. Og það er það sem þú ert að gera. Þú verður að þú verður að gera einhverskonar þjálfun mm -hmm. sem að gera í móðan. Kort sem þar að hjóla eða eða hlaupa eða að ganga rasklega eða að synda. Mhm. Mm til dæmis er þolþjálfun sem að boxara nota sig mikið. Mm Einmilt. -hmm. Þanna eitthvað sem verður móður af. Þetta verður að gera einu sinni tveir í viku. Bara þjálfa hjarta og lungu og hvernig líkaminn tekur á móti súrefni og dreifir því út í veðan. Mhm. Mm Svo verður að þjálfa leikvimi. Mm -hmm. og leikum við allt sem hún um gerir án lóða án utan að koma til áreittis mm -hmm. þannig að það er nébyrður armbyrður uppsetur við, uppbyggingar klifur í köðlum hoppa við, við, allt sem hún um getur hugsað er án lóða okay. og það þjálfar upp færni reyfi færni til svo að þegar þú bæti næsta og þar vona sem eru lyftingar Og þá er þetta komið alls konar lóð og þá er ég að tala um bæði kraftliftingar og ólympískarliftingar. Mm -hmm. Kraftliftingar eru nöðsynlega fyrir allan almenning, ekki ólympískar. Ok. Ok. Af hverju? Ólympískarliftingar eru meira fyrir íþróttafólk. Mm -hmm. Vegna þess að þar er það er þetta að hugsa um, þar er það er þetta að byggja um snerpu sem að í dagli og lífi þú kemst alveg af með. Mm -hmm. Af hverju eru kraftliftingar nöðsynlega fyrir almening, allan almenning að þínumandi? Vegna þess að þegar við eldumst, þá fara vöðnir okkar að veikjast og beinin okkar fara að veikjast mm -hmm. og endanum hættu við að geta bórið okkur uppi. Þannig að kraftnýttingan að gera það að verkum að beinin okkar halda styrk lengur og vöðnir okkar halda styrk lengur. Mm -hmm. Þannig að við getum, byrra, við, getum, við getum staðið upp breyft, við getum sest niður og staðið upp og við getum gengið um og við getum bórið hakuðspokan okkar heim, sko, mm -hmm. að því að við erum nógu sterk. Þannig að styrkur er grunnur að heilbriðu langlífi það er svolti eins og heimilislæknirinn sem sagði einu snúnum með mikil getstrans að ég ég verð að fara svolti massaður inn í hellina sko. Já. Það er eina vitir. Já, það er hann Og sterkari skilur ég, ég skemmtulegt hérna ég nota quote svolti í hérna fyrirleystrunum mínum þá hérna nota ég eitt quote hér í fjallaðum hreisti. Og það er hann er strong people are more useful in general. <laughs> Nei, strong people are harder to kill and more useful in general. Okay. Meigasas. Meigasas. And I was ef þú ert sterkur, verður fyrir á, áfalli meðri líka ráði yfir af mm hvort -hmm. þegar það er andlættið að líka nætt hvernig er stemningin í bara hópnum þínum sem er æfaðu þér ah. núna í þessu góðu tímabili upplifurðu þannig meðal manneskjan sé að ná að haldengskona rútínu þrátt fyrir allar þessar hérna... ég held því miður að það sé í minni hluta sko, ah. þeir sem eru ennþá í rútínu, ah. ég held það sko mm -hmm. að því að Að því að ástæðan fyrir að sko, fólk mætir í krossvit ástæðan fyrir að fólk mætir í krossvit fyrst er að það heyrir að þessu og heyrir að fólk næri árangur og þetta er eitthvað svona já, ja, þetta er alveg spennandi ástæðan fyrir að fólk heldur áfram til að byrja með er að það sér árangur ástæðan fyrir að fólk heldur áfram til lengri tíma er félagskapurinn mm -hmm. og þegar þú ert ekki með félagskapin þá er rosalega erfitt að peppa sig upp Það allveg er ketjebjöllu eða handlóði eða róðraveli eða eitthvað. E en svo við erum til dæmis stöðin mín skilur hún er hún er nánast tóm niður frá. Mm -hmm. því að, að, að, að taka... lánum bara dótu út. Já. svo allavar fólk hæfði þau eitthva til að vinna Já. Og á hverjum degi þá birtir ég þrjár útvæslur á ævingum. Eina ævingu þar að semu þarft engin búnað. Eina ævingu þar að sem gerir ráðferðir og eigir skilur stöng eða handlóð eða bjöllu og kanskje róðraveli eða hjól eða eitthvað svona slíks. Mhm. Og svo eina bara þol. Það okay. er svo það séði sendið annað hvort út að hlaúpa eða ef þú hefur aðganga að svona þoltaki innan dyra mm -hmm. þá nýtiru þér það. Ertu birtur þú þessa hvar? ævingar kvar bara hver minnsta dag inn á, á bara kerfi sem að crossfitrek inn á heimasíðu crossfitrekja ykkur. Já ja, já. Ja. Og við birtum hann líka á, á Instagram síðuna okkar og svo er við með svona við er með svona tölvukerfi sem heitir Votify Sem ja. er amerísk kerfi og það sem samt kerfi sem er ætla til þessa birta innan crossfit Mm -hmm. og svo skrá skor. Okay. Þann að þetta er svona þetta er svona ja árangursmetandi eða þetta hérna, er eitthvað svona þess. Mm -hmm. Þannig ef við birtum þetta þar og, og ég held því miður að það sé minni hluti sem er að, sem er að fylgja já, þessu sko. Já. Maar einmitt ég ég veita ekki ég palli enn só með mig sko ég má rætta vera búinn að finna sér eitthvað bílskrá vex sko. Já. Er eitthvað enn ekki búinn að þí sko. Nei. Og ég hugsa myndu efva af því ég hef alltaf verið með góða rútínu í ég sé hvað að meysa þetta svolítið niður að þá reikna ég af mjög margir séu þar af því ég hef alltaf verið ef við færi núna 15 ár aftur í tímana þá hef tekið einhverskonar styrktarþjálrunu tveir eða þrjár í allan þann tíma sko. Já. Þanne ég finn til með öllum hinum sem ma kanska er ekki einn sterkari á svellinu. Nei. fyrir mig persónu ég hef engar ágerðir sjálfur Ég, ég finn mína leið sko. Já. Og bara allt er allt er með það en ég finn til með þeim sem að er ekki þar. Einmigt. Og voru ekki þar þegar þetta byrjaði. Einmigt. Þeir voru kannski að voru að fara af staði eitthvað. Og komi tek... aðeins af staði og svo bara missaði dampinn alveg sko. Ég tek stundum dæmi þeir eru að tala við fólk um um svona, konar svona hermenn, þá tala ég við um þig og eina karl. Já. Þyrðu eitthvað einn svona Þið eru alveg örglega í efsta eina prósentin af þeim sem ummitt, bara þið finnaði eitthvað leið og það er Já. ekki einna, en ummitt. Síðan kannski hugsað meður meirinleiti fólk sem er ekki þar. Sko. Nei. Hvað er það sem væri triksið, segjum að sé einhverja hlusta á okkur núna, sem er búin að missa bara allar út í hennið hvar, hvar á fólk að byrja? Það, og ég... hver er líkilega að ég halda, halda að halda því síðan áfram eftir á að byrja? Ég veit að þetta er stór spurning. Mm -hmm. <laughs> ég get allavega a gerir það persónlega og þú varst að tala við að vissi, menn missar útinu vá, þetta er erfi spurning reyfingalega sko. séð farðu út að lappa mm -hmm. það er þannig séð nóg á meðan þú hefur ekkert þannig stanna mm -hmm. uh, heilsulega séð þá er að fyrsta sem þú þarf að gera er að, er að ég, ég, er ég er eiginlega báðum áttum hvort að fyrsta og grunnst í það að heilbrigðu langlífi sé öndun eða svepp einmitt og kvora er nátengt hvort að eru mm -hmm. og ég hef búin að vera núna í nýju manni sjálfur ég hann líklega konur 11 mannir síðan ég byrjaði virkilega að fylgjast með öndunni minni ok og hérna ég held, að, ég ég að, ég held að þetta svara nú ekki spurningunni þín, en ég byrjaði sko, ég byrjaði sko, flest allar bækur sem ég les mhm mm það að hlusta og að ég hlusta á bækur þegar ég er út að labba með Ronni eða einhvers staður úti að hjóla eða eitthvað þú að labba í vinnuna alltaf þar sem með dauðan tíma þá er ég að hlusta er ég með eitthvað að mm -hmm. á Aronum podcastar og þær mhm skilurðu ja það er það mérst mjög gaman sko mjög, ah, okay, mjög okay. gaman að hlusta á vin. Gegjart. Herna annað sem ég hef ekki kominn. Herna þannig að fyrir sná 11 mánu síðan Oxygen Advantage. Ah, Og svo fyrir svona þreymánuðum síðan þá lasi bók sem að heiti Breathe. Já. Sem að mér finnst enn skemmtilegri. Ok. Það er Oxygen Advantage er eiginlega hún fer soltið, hún verður soltið nördaleg. Þegar hann að tala um allar, allar tölulegu staðreindirnar Já. um, skilurðu, svona mikið súrefni á þessu, hérna, fyrir svona fólk og eitthvað. Mm -hmm. En Breathe er meira bara mannleg. Ok. Hún er meira bara svona eins og saga. Ok. Þannig að ég myndi mæla með henni frekar fyrir bara allan al Og, og það bendir allt til þess að öndunin okkar sé grunnurinn að heilsin okkar. Og, og öndunin er þetta, er, þetta er mjög einfalt, við eigum að anda með nefinu. Nánast undan tekningalust. Emitt. Já, nefn sé... að það er við það í bardaga ham. Væruð sammála með að, sér, það sem er að vera einfaldið mikið og það tvent sem er í ólega hjá fólki er ja. að það andar of mikið gegnum unni og það andar of grunt. já og það gerist eina sjálfkrafa og ég fann að hjá sjálfum mér hann leiðir því fór að meðvitað að anda með nefninu mm -hmm. og og á nóttinni tey ég saman og mér varðnar til, til þess að anda með nefninu líka á nóttinni mhm mm að að meðvitað sem sagt ég meðvitað fór ég að anda með nefninu og þá kom da að sjálfu sér ég fór að anda dýpra okay hvernig þú segist fylgdist með andatráttinninn hvernig hérna Og hvað er það sem að af því það er kanskje auðveldar en suma er svefnin að vissuleiti er náttla vísur margi komur með svefnbandamál og það er kanskje bara auðveldasta fyrsta reglun er náttla bara fara fyrir að svo. Já. En með öndunna hvar byrjar maður ef man langar að laga öndununa sína? Er það bara núvitund? Ég held það. Já. Ég myndi segja það. Þú loka bara munnninum og meðvit að ertu að hugsa um að hvað þú ert að gera með mm -hmm. Og það geri ég, ég er keyrandi eða hjólandi eða gangandi þá er ég með Og, og oftar en ekki finn ég sjálfum með því að, að, að vera að telja. Já, Ná, hvað þú ert að... Hvað er, hvað er lengi að anda inn og lengi að anda út. Mm -hmm. Og þegar maður er að venja að sjá það nokkuð tíma að anda kannski að tek, Í bókinni í bríð þá talar við um að 5,5 sekundur innundun og 5,5 sekundur útundun sé líklega ideal fyrir líkamann. Okay. Fyrir öll kerfi líkamanns kva þá þá 11 sekúndur. Já, a það passar. Það eru svona 5 til 6 andadrættir á mínút. Já. Er ekki talað um að við höfum verið þar? Já. En séum nú hva hver tala er í nú tímannum. Hvað þorfa að fara enda? Ég eitt félaga mín fór í hérna fór í í test mm -hmm. hjá Greenfit. Já, hann er hérna lukkku. Mm -hmm. veist, veist um að menna hér að þeim. Já. já. Og hluti af því testi þá er blóðprúfa og allskonar allskonar miki af upplýsingum. Mm -hmm. Og eitt af því er öndunapróf. Og, og þú er tengdur við vel og svo liggur þú bara á bakinu í tímyndur og allt bara að anda hann andaði södjón sinnum á mínútu Ó, það, er og og það er bara allt og, allt og mikið það er bara allt og mikið ála og kerfið mm -hmm. og það er bara eins og þú veist eða hugsa, eða með háan hjartslátt ef að hjarta þitt það hefur x mörga slætti í líftímanum þá mm -hmm. lifir þú lengur eða þú slæðir sjaldnar á mínútu einmitt. og með nefndun þá lækkar þú meðal annars hjartsláttin mh mm -hmm. vegna þess að taugakerfið það slakknar á taugakerfinu og það sendir þá skilurðu hægar við um um bæði hjartslátt og og annan æsing í kerfinu mh mm -hmm. tá var svona það sem að mér þrey ég var að skoða heilsuna mína og þá var ekki það sem að svona, ég var kominn í einmitt alveg bara hérna anda mjög hægt og rólega en hjartslátturinn alltaf svona aðeins hærri en ég hefði vilji haft hann sko Okay ég veit ekki akkúrat sko tá gæti líka verið þá bara næsta stig þar myndi ég halda væri þá þjálfunn mh. Mm -hmm. Orku að styrkja hjarta væðvan sjálfan. Og það geriruð með, skilurðu, einhver svona einhverri high intensity þjálfun. Einmilt, einmilt. sem hún keyrir honum svolti upp. Mm -hmm. Og leyfur honum svo að slakknar neðan. Neppla meðan er nefnilega nefnilega að, að með taka viðtali við þar er ég að breinpikka aðeins <laughs> líka. Er ég þarf aðeins. Já, um að gera. <laughs> ég að gera. Að, tán... að ég veit í dag. Þú veist allt sem ég veit í dag. Allt sem er að tala um allt þetta nörda Er eitthvað sem ég mun að heyra skilu við í podcastum. Einmilt. Skiljum að að á Ben Greenfield og ma hlusta ráðskilur og ma á fullt af skilur sé mér bara um að tilinka lífssíð einhverum þætti í persónulegri bestun. Ég er það ekki líka annað jafnvel fyrir mann eins og þig að þar alveg sama koma að veit miki maður þarf alltaf að vera halda sig við efnið. Já, mér er svo gamall að, að læra. að podkast og ég kanskje heyri eitthvað í eitthvað varðandi heilsu í 15. skifti en það er samt já. Er hann að skarpa mig. Já, skilur við manns. Það þörgur hérna, bara einu og þorra Það bara eins og þú það, ekki, það bara einu sinni á Það dyrir ekkert, þú bústur ekki tenni bara einu sinni <laughs> Þetta er bara ferli sem við höldum á, áfram í á. Og ef þú hafa virkilega áhuga á persónleiri bestun og helsu, langlífi mm -hmm. mm -hmm. þá er þetta bara stöðu vinna mm -hmm. Heið er að meina, mankast skilur að þar er vinna að hulaðið reglulega að reyfalsið reglulega, að, að fara í réttin tíma sofa en er það ekki líka hluta vinnunni að þú veist, eins og þú ég meina, nú, nú ert þú búin að afla þér rosa að halda því sem bara alltaf áfram jafnvel þó þú, þú sért að lesa eitthvað eða heyra eitthvað í 100 á skipti. Það er hluti af viðhaldinu. Ég er búinn að lesa The Wave Sleep 3 svar sko. Amett. ég er búinn að hlusta 4 sinnum á hérna The Four Agreements. Já. Ertu vona að lesa annað? Já, já. Ó, oh, næislega. Sko. Er það ekki hérna sem skrifaði Indjóna hérna um par heitir íslensku útgáfanina Lögmálin 4 erum til á íslensku? Ja, okay. um já, helda. Okay, gjörulega sem sko ég ég man ekki alveg röðuna því sko. Ég held að ég hafi þessa bók fyrir Já. svolítið til síðan sko. Eitt af því er sko Don't make assumptions. Amett. Anna ekki ekki ætla hérna einhverum öðrum einhverra skoðanir. Amett. Skilurðu? Þú vissu eitt af því er it's never personal. Já jó, þetta er sama bókin. það sem að fólk er að hugsa út í því. Það sníst ekkert um þig. Amett. Það sníst um þau. En þar sem að þú getur gert í staðferri að verra enn að breyta skoðun mannanna er bara að gera þitt best. Og það er líka eitt af, eitt af lögmálunum er bara að gerðu alltaf það best. Alveg sama í hvaða staðum. Einmilt, einmilt. Já, þetta er sama bók. Já, sama bók, þetta með þetta er þetta skemmtilegasta sem ég upplifvi við að vera að gera þetta podcast og það er þér ég fær skilaboð frá fólki sem segir ég var nú ég var nú alveg búinn að ákveða þessi veriði fífl svo hlustaði ég og þetta bara ég bara byrjaði að tíla manneskinn sko. sko. eftirra vi, við erum hérna heilin í okkur virkar einhvern veginn þannig, við erum að fljóta og svo föttum við kannski bara hefði váp hverja var ég búin að móta með þessa skoðun já. hún bara að byggðað einhverju sandi sko eitthvað sem maður heyrir einhverjumst að rútunda sér sko það er alveg magna en, en núvitundin og já. hérna hugleislan já, ég hugleði á hverjum degi 15 minútur mm -hmm. og ég, ég valdi mér þá leið eftir að hafa, eftir að hafa hérna farið fari á svona einhver, einhver svona netnamskeið einhver svona upp og eitthvað að ég er að prófa ímislegt og ég kefti mér kefti mér namskeið hjá konu sem yndir Emily Fletcher hún er með hérna Siva Meditation, seta mm -hmm. yfafá sem er held að því því gyðjað eitthvað á einhverju einhver hindumáli okay. og, og hún er með sem sagt eitthvað namskeið, þetta er einhverju tíu tímar sem, a, sem að skilur það sem að hún stýrir þér inn í og talar um hvers vegna við erum að gera þetta svona og ekki svona mm -hmm. þannig að þetta er svona hulinslu námskeið og hún talaði um að ekki vera með klukku ok heldur stiltu innri klukkuna þeirna á tíman sem þú ætlar að vera í hulinslu mm -hmm. gerist það ekki því sem að maður ritkara lengur og þá fer maður svolítið svona bara það er alveg magna á. þannig að ég, ég, er, ég er með klukkuna við hliðanum er skeið klukkuna í símanum hún er bara þarna, þarf þá get ég litið til liðar og séð ok, það eru bara tólmyndulinar og ég ætla að vera fymtamindur mm -hmm. þannig ég held mig alltaf um 15 fymtamindur og svo ef maður næri einhverju ábúðslega djúprislökun þá er ég oft lengur en mjög reglulega er ég bara akkurat fymtamindur Já, það er bara komið inn í kervis Já, það Já. er alveg magna og hugleyslega er einhver tól sem að sem að ég hef tekið eftir þegar ég að lesa um skilur, ég les mega bókum hjá gamann að lesa um fólk eða eitthvað eitthvert ekkert texta eftir fólk sem er framúrskarandi. Mhm. Mm alveg sama hvort að það eru skilur skáksnyllingar eða eða þú séi íþróttahetjur eða hvað það er. Þannig að fólk sem er framúrskarandi á sínu sviði virðist allt nota hugleysli. Eymitt. Í sinni sínu bestunnar ferli sko. Mhm. Mm það er alveg magnað að, að kenna þú læra bara að vera til. Eymitt. Er þetta ekki ég ah. sko ég, ég oft bara bara fyrir sjálfa mig allan að þetta er það er sá einstaki hlutur sem að gerir mest gagn fyrir mig Já. en jafnframt sá einstaki hlutur sem er erfiðast að koma við vana. Já. Út á því að heilan mín heilanum mímaney hann hættir ekki eitthvað neinn að bara hugsa heyrðu þú þú tá ekki sens að gera ekkert. Já. Ég líta að hafa eitthvað betra að gera. <laughs> Þetta er smegi þversök. mjög mikið þversök sko. Ó rei, þarna er mérst að vera svona eiginlega dæmi um bara svo svo ma tala ensku the proofs and the pudding, ég þekki engan sem hefur prófað að hugleiða 15 20 dæi og segir ekki, ja, þetta er bara að breyta mjög miklu Það er bara svo leiðs. En er, á, það það sannanir fyrir sko. En ávinningurinn er svo lúmskur, um að teka fall á eftir honum sko bara frá degi til dags. Sko. En mérst alveg magnað, ég, ég, ég er bara mér líður betur allan daginn þú getur reinsað þarna fyrir sjóssund. Eymitt. Ma kemur uppur og man er heitt allan daginn. Eymitt. Ma fer í á morgni skilurðu. Og, og svo er þær heitt bara það sem eftir dags. Já. Þú veist mér viðstæða vera svolti svoléis ef ef ef þú fyrir það sko. Já. Er ekki eima að vera einn góður maður sem sagði mér þú getur alltaf valið um, hérna tvennskona þjóningu. Það er pain of, pain of discipline eða pain of regret. Já. Og hérna þarfn er til að taka ákvarðun um kanski að þú átak að byrja dæin og stíg inn í bara hérna, erðalýsið og við þar, en ávinningurinn er síðan bara með þér á. mjög lengi sko. mjög lengi sko. hvað er það að þú ættir að segja bara eitthvað tvennt sem að hugleysla gefur þess ég myndi segja sko, fyrst og fremst það hefur hjálpað mér og kent mér að vera eins og við höfum sagt oft í þessu spjalli, að vera bara til núna að hætta að hafa áhugjur af framtíðinni eða, eða sjá aftur einhveru í fortíðinni. Mhm. Mm þú veist það er kannski það helsta. Og hugleysla held ég að hafi gefið mér það að ég er í hugsun í þeim verkefnum sem ég geri eftir á. Já. Mig svona, ég veit ekki kort að það samstyllir eitthvað. Mhm. Mm eða hreinsar eitthvað til að þú þegar ég búna huglega og fer í tölvuna að vera bú að til ævingar. Það var í miklu frórri heldur en einmitt ekki einmitt. Og ég hef upplifað það oft Æmi. bara persónulega. Veit ekki hvort að það séu einhver einhver rök en en þú eins og í skil líka bara líffræðina í heilanum. Að skilurðu og hérna og og rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk sem er huglega er með stærri skilurðu heila svæði gráa gráa mm -hmm. sem að mm -hmm. rökhugsinum fer fram. Mm -hmm. Það er stærra í fólki sem er huglega er heldur en þeim sem að ekki huglega. Mhm. Mm Þanne á því þú að það einkun lífræleg rök að bak við þetta líka sko. Mhm. Mm veit ekki ef svoð ég, ég segi eins og þú ég er ekki fyrir mér í þínum sem eins og hug þú sést það sem við erum að gera með þessu hér er að á. þá erum að æfa okkur í að vera scatterbrain. Já. Hugleysla er ævingi í hinu öfugu. Akkuratett. Sko. Já, er það ekki? Að vera bara ekki, með fókusinu á eitt stað? Það er ekki þess sem hún var ekki sérstaklega mikilvæg núna því mér finnst eitthvað einhvern veginn eins og við erum öll, ég hérna hlustu á viðtal við, við mann sem var í heldig 10-15 ár í mungaklaustur og kom síðan til New York til þess að fara að kenna New York búum að huðliða. Oké. Okay. Og hann sagði þetta bara lög, lögmál um ævingu. Hérna þú veist ef du ef í einhveru svona ændrum á sinnum þá svona tekuru smá framfarir meðu ævrir þig í einhveru hverjum dag ég voru mjög á. í var er mjög góðari en að ævrir í einhveru nánast bara 6-8 tíma á dag þá ert í heimsklassa. Við erum að æfa okkur 6-8 tíma dag á dag í trúflun. Í trúflun. Já. Þannig að við erum kominn á heimsklassa í trúflun. Já. Það á og á það sé erfitt að byrja huglega. Já. Það er bara í hin öfuga sko. Já. Það er alveg magnulegt en að byrja. Já. Þú veist, sestu niður og loka augunum í mínútu. Einmutt. Stylltu þessugna klukkuna þína. Er ekki reglun fyrir þó sem maður myndi vilja að byrja að því það er það er gígvileg fólki sem er á leiðinni að byrja hugleiða en geriru aldrei. Já. Er ekki reglun að byrja með nóg smátt? Já. Eins og með allt eitthít. Já. Allt þetta, er allt hitt. Er, beskli, þetta er sama reglun með allt. Ef við á hérna tökum á um matarráðinu þínu. bara nóg smátt. Byrja rólega. Ef við vællum tökum í ræktinni byrjaðu rólega og byrjaðu bara nóg smátt. Mhm. Þannig að, veist, að það er alveg sama. Hvað er það sem veldur í því að það klikkar hjá svona mörgum? Það er búin að haka þá í öfni? Nei. Einhvers konar í að vilja hlutina strax. Já. Þú lítur að hafa hort upp á Já. bara óteljandi dæmi og allir, dæmi. öll þessi ár sem úr búin að vera einmitt, að það byrja sama rútiðinan alltaf í an og það er einhvern veginn, Já. allir eru að fara að gera allt og svo bara eru stöðatnar og tómar í marg. Já, ég ég veit að ekki við við erum við þurfum að eignast allt strax einhvern einn erða ekki þannig að þú tækji ekki bara af því þú hefur líka náttla hort að bara rosa marga einstaklingar breyta lífi sínu já. bara til hins betra já. myndir ekki segja 9 af hverjum 10 hafa breytt eitthvað smátt með því að gera eina og eina litla breytingu jafnvel án að taka eftir hr algjörlega er það ekki ja þanga til að breytingarnar eru ornar þannig að þú eða til að byrja með mhm mm skilurðu af því þú þarft búa til vanan vanan En svo þar enn er kominn að finna ekki fyrir því. Einmilt. Og fólk spyr mig oft er þetta ekki erfitt að vera alltaf þust ég finn ekki fyrir því. Ég finn alls ekki fyrir því að borða hollan mat eða hreyfa mér reglulega eða hugsa jákvæðar hugsanir. Fyrir mig er þetta þetta er bara svona. Já. Ég þarf að hafa fyrir því ef ég á að fara að hugsa neikvæðar hugsanir. Já. Eða neita mér um að fara á hævingu. Mhm. Mm þá finnst mér að en það er ekkert gefin samt þú veist ég þurfti alveg að hafa fyrir þessu í byrjun líður að vera en svo já, aðrir þau að ég kanskje geti ekki sagt er nákvæmlega skrefin mín Nei. en er ekki einu með bara þetta eru bara taugabrautir og hérna þú veist, því oftar sem þú ferð einhverra leið því að ég mér stundum er svo að sé svona eins og þú ert með bara eitthutl svona rosalega illa léllegan malar vegar slóðan sem er innbreiður svo breytir já. honum allt inn í og þá kemur malbik svo er komna tvær ákrinar bara því oftar sem þú treður slóðan já því meira verður að bara heyrðu þetta er bara orðið basic fyrir mér og síðan Já. er þetta bara orðið bara fjórbreiðir sko. Já þar er alveg magna og við vitum það núna. að, að heilinn býr til nýjar brautir og, og og skilur, og skiluru og, og, og allt eftir því semu skiluru fylgir vanan þínum eða venjunum þínum oftar sko. Mhm. Mm og þannig læriru, þannig læriru að fara að Okay. Það, hvað sem hún læri, allt sem um læri, lærir allt sem um lærir að drippla bort að eða hvað þú séu að með að gera aftur og aftur og aftur, aftur þangað til að þú þart ekki að hugsa lengur af því að heila svo víðar. Mm -hmm. Og svo beinar og góðar að þetta gerist bara sjálfkrafa sko. Mhm. Mm en hvernig er þetta þá hjá þér? Ég meina þú ert, ertu af því að fólk sem sér þig utanfrá og svona nokkra einstaklinga sem ég þekki sem eru svona svona svipaðra þá virkar það sem þú ert sé bara 100% alltaf. Er það þannig? <laughs> Okay. Sko lantra er var fullkominn eða eiga eitthva hlæver sko. Okay. En hérna hvað fer síkur eða vín eða Já ja, bæði sko. Okay. Já ég, bæði. Og hérna Já ég, mér virðist mér virðist gott að fá mér einn eða bjór og og eitt og eitthva en hérna þrust en ég geri að samt meðvitað um það að já. það er ekki leiði mín sko. Nei. Sigurður líður bara þú séy leyfur mér að meðvitað um að það er ekki leiðin sko. Hvar svindlaru síst ef du varir að taka þessir lykilatriði? Það er svefninn eða? Já. Við heldta. Við heldta að það, sé, það er eitthun er það sem að mér finnst kanski mikilvægast. Mm -hmm. Að öllu þessum í þessari já öllum þessum kanski myndum birtingamyndum sko heilbrigðis Hætta ekki líka vegna þess að þegar man er kominn á þann staða að man er orðum vanur mjög nærandi og góðum svefni þá finnur man svo stjarnfræðilega miki munur sem um man fær hann ekki. Já. En svo óbeinnt sko skemmir þér fyrir með svefnin þeir ífa með bjór sko. Ha er svoléis. Þannig þúst ég farna finna það sko. Ég finna mjög vel. Já er svo það svoléis. Sko, hérna, Éva er svo na bæði bjór og vín connoisseur sko. Okay. Já. Ég er mjög gaman af, af, fínum vínum og alls konnar og, og eitthvað svona. Þú sést ja sko tegundir af bjór heima í ískáp, eina af hverju jólabjór sem við fór að valdi mér í ríkjunum daginn skilurðu. Okay. Og tekstuna eitt og eitt. Okay. Sem á kannski fyrir mörgum finnst ekki vera að fara út fyrir út fyrir rammann skilurðu. Nei nei. En þú sést og ég á koma að deilum oft einum mm -hmm. hérna, en ég þarf ekkert meira heldur en þannan eitt og eitt til að finna ég séu ekki eins vel. Nei, er þetta ekki einmitt? er þetta er svo, þetta er svo og ólík bara viðmið og, og, og þæru segir fyrir einhverum öðrum er það ekki að fara út af strikinnu. Nei alveg örlögulega ekki. því þær ég segi við þig hérna ég sé svolti kominn út af strikinnu þá er ég samt örlögulega ekki kominn langt út af strikinnu miðað við marga aðra sko. Nei. Þen bara af því maður er búinn að kanskje tileinka betri vana að mörgu leiti sko. Það er sko, alveg örlögulega ekki kominn sko niður í meðaltalið sko. Mest ólíklegt. Já. Mest alveg... og ég bara, sé bara algjör þegar er sko langa helgi upp í bústa og það, bara, viðst, það er bara snakk og súkuleði og, og áfengi og læti og og, eitthvað, og, og, og, og hérna, mér finnst ég verið bara að koma inn á botnin, sko. Já, koma <laughs> inn En, svo, <laughs> hérna, en svo, hérna, svo hérna, svo segi ég félagum þetta og þeir bara svona halvur rólega, sko. En það er náttúrulega bara, að þú veist að því meira sem úr búin að, þú vantanlega að bara harkalir afleðinga við einum bjór, en einhver sem er bara vanur í að vera að... Já, Mér líður ræðilega þætt er kem heim á sundaskolti eftir langan helgi uppi í bústa að skilju það sem að leyfa sér allt. Já. í hlakka í til að fara í bara eitthvað hreint. Já. Eða eða basically ekkert að borða. Eina til þess að hreinsa áns til sko. Já. Kva en ef við tökum nú aðeins bara svona stóru myndina þá bara erðu að því meður þannig að leiðelt að segja það bara heilsafólk sé bara alls ekki gott. Nei. er bara alls ekki góð. Eh ég held að alment er sem sagt, og normið er orðið alltaf veikara og veikara. Er það ekki? Jó, og því miður eru, skiljur, held ég að í helbriðiskerfinu, hérna, bara um allan heim, þá að vera að færa, skiljur, tölur sem áður kanski gáðu til kynna og væri veikur eða með einhvers konar, einhvers konar, hérna, röskun, mm -hmm. þær eru bara farðar til að því að það er allir komnir náka. Já, eins og hvað? Eins og til dæmi sýkusíki. Já. Þúst það bara og, eða blóðþrýstingur eða eða skiluru hérna fitu magn í blóði það er bóga hökkast á vegna að þess að það er bara þvist, það, meiri hlutiðina fólki er bara orðin feitari og orðin veikari og orðin skiluru þyngri mm -hmm. og en það er ekki vist, það er alveg klata sko ég sé bara fyrir mér hérna teiknumyndina hérna gömlu hérna Wally -E. máttu drengi ja ja það sem að allir sáttu í einhverum ramaxstóli í einhveru geimsSKIPI mm -hmm. Og einhvern, einhvern tímanum miðja mynd, þá var tekið einn sko rankamynd af einum sem maður satt í stólnum. Og fyrtulegið var eins og kvalur og eitt lítið bein í sköflungnum þarna einn að á milli sem maður sástavala sko. Það er nefnilega, það er eiginlega ekki gaman að tala um þetta sko, því, því, því miður er bara... Já, vi, við veist, einhverju leiti eru á leiðinni þákað, því mm -hmm. miður sko men ég ég veita ekki. Ma vill ekki vera neikvæður, en ég sé engu, þrustuðum að versnaðurinn er batna. Já. Ég sé engin teikn um að við séum á leiðinni í heilbrigðari átt, þar ég, ég að tala bara svona meðaltalið sko. Nei, á sko. Nei En ég held að, að við hafið taki 2-3 kynslókur í viðbót. Mhm. Mm þá verum við búin að snúast við. Já. Akkuri. Af því að vakningin er til staðar núna. Já, ja. Þú sért sko 16 ára krakk gera sko Wim Hof andunarhævingar og fara svo í kalta sturtu, sko þú hvað stóu að gera þegar þú varst 16 Já, Afljast, við ég... vorum ekki að panta því skemmt. En það var t. líka heldur engin þekking eða eða þekkingaröflunin var ekki til staðar. Það var engin sem að var búinn að segja manni að þetta væri eitthvað sem að verið sniðugt. það voru allir bara það var ný byrjað að að hérna öllu sem munaði vara eða öllu þú skilur allt þetta consumption. Einmilt. Sem að vera búna að vera í síðan í 1970 kannski. Þegar að þegar að unnu fyrst á markað. Mm -hmm. að, hérna, you know, Það var engin það var engin að pæla í afleiðingunum af allri þessari neyslu. Nei. Frá enn að núna eru birtingarmyndir þessara neyslu að koma í ljós. Akkurat. Og þá skilur eru náttla einhverir forsvarsmenn sem að segja hey við verðum að snúa við blaðan. Eimt eimt. Við erum bara á, erum á rangri leið. Eimt. Þanne að, að það er að verið að snúa við. Það eru nokkrir forsvarsmenn sem eru farnir að snúa við og þeirra verða fleiri og fleiri og fleiri og fleiri fylgjendur. Já. En það tekur eina tvær kynnslóðir að taka held í alveg þanga til að þeir sem að er að hugsa svoleiðis núna, ef að 16. krakarnir okkar í dag eru að hugsa um, hugsa um helsu, þá þeirra þeir eru konni til valda, mm -hmm. þú veist þá fyrir að þeirra við, þið skilur skipinu og, ja, ja. og reyna að snúa því lengra og lengra og lengra ja. við, sko. Það því það er endur frábbað punktur, því, ja. það er ekkit svo langt síðan um að hugsa bara eins og foreldramanns að þá var kannski margt annað sem var ekkert í hollust en með þarfa bara ekkert neginn hérna a allir þessi skyndibíti var ekki komin til ja, Ísland, sérna, nammi ja. og allt þetta, en meina ég mann eftir í... ég er nógu gamall og líka bara þakkláttu fyrir að mamma mín var ekkert neginn alltaf meðvitað að ég ég bara, ég var alltaf að væli yfir því það var aldrei, you know, ég fekk sko rúsinur og, og netur þegar átt að vera eitthva, eitthvað sætendir ja. alveg þungarleg ég var held bara 7-8-9 óra gam það sem er bara mjög gott. Það sem er bara mjög gott ja. og, og eitt með kemur kanskje núna þetta tímabil þar sem að þetta er bara svona þá færðu nánast í vöggugjöf að vera bara að fá ja. óhollust í öll mál sko. Ja. Og síðan á einhverum punkti verður að vonandi aflægðarnar að orna það mikllara við ferum að snúa við sko. Já. Ja. En ég meina bara ef maður hérna, fer að veitingastaði þá er mjög erfitt að finna veitingastaði þar sem bara verður að nota hreina matværu. Já. Ja. Eða er, það er sko. yfir höfuð hægt sko. ja. held að sé frekar þar sem maður, sko og sko, dýrustu og fínustu veitingastaðir nú sko. Mm -hmm. aðeins, bara þúll að frekar þeir. Já. já. Missilín staðir sko. Þeir þeir, þeir já, ég, hérna, nú er ég veitingaósan orð. Mhm. Mm <laughs> ég var í veitingagerðnum í mörg ár sko. Já. Einnig hérna, og, hérna, og hef mjög gaman að Bittu nú kemur hleðar að. varst í veitingagerð? Ég var hérna í ég, ég lærði stjört. Já. já. Ég hérna flutti frá Húsauk. Mhm. Mm daginn áðurinn á tvítur, 5.8.1992 mm -hmm. og byrja að vinna á hóttur sögu okay. sem nemi í framreiðslu og ég vanna á hóttur sögu frá 92 til 2000 og okay. hjóður. Fáraði þjóni þar og var þjótt í mörg, mörg, mörg ár. Sko. Okay. Og það er svona, það hefur alltaf verið ástriða mín bæði, bæði matur og vín. Sko. Mm -hmm. Og það er svona hliðar ástriða með þessu, þessu helsu Mm -hmm. og Óde, það var nú kanska menn læga ennþá að í dag sko, þessir sem ég var að vinna með í gamla daga, hérna, eftir vaktina, þá fór allir egi inn á tonic og, og, og, og rauðvin og, og ég fór í prótese kanska. <löð> <löð> það, það kom, það kemur reglulega fyrir sko. Já. Þannig að eitthvað staður undir neðri, hef ég alltaf verið með þetta heilsu, þessa heilsuþætinga líka sko. mm -hmm. Og upplifur að að, að, að, að fínustu veitingastöðunum sé verið að nota núna hreinn vöru. Já. Já. Hvernig þá? Éh... <löð> Vá, ég fór að dillum daginn og það var allt saman Það var allt sem einn fék allir ég man ekki hvort það voru 12 eða það var hérna það var allt náttúrulegt. Það var allt eitthvað sem að hann hafði sjálfur farið út skiluru kokkurinn og og tínt eða eða ræktað eða eitthvað og súrsað sjálfur og græðið var gert. Mhm. Mm en það er álustu hækkur dýrar orlega. Já ja 100%. En en við þurfum ekki að vera þúlustu við, við þurfum ekki að vera fullkominn til að gera aðeins betur sko. Mm -hmm. En síðan er þetta þess að bylgjur, að, að, að, hérna, það kom náttúrulega svaðalega bylgjarn og tímbilega sem að var verið að taka fitur úr öllu og setja Já. sykur inn í staðinn. Já. Nú er svo bylgja vonandi svolítið búin. Já. Það, var, það var bara áróðs herferð Einmitt. frá þeim sem að framlega sykur. Já. Ég held að það sé ekki allt blóknara heldur að. Það er eiginlega klikka þegar man skoðast ja. hvað lágu rosalega lællega ja. ísindi og bak ja. það sem síðan varð bara af ja. mannheldismarkmiðum í flest öllum vesturlandi. Já. Algjörlega. Ég held að komi sko, að einhveru leiti sko og kanskje að miklum leiti var einhvers konar pólitískri spillingu í í í nei, sko. meitt, nei, meitt. Ég er nokku viss það. Síðan erum við kannski svona, þú veist, síðan förum við allar leiðina núna ég verið allt í einu bara, ég held að, sko, mest selda, næst mest selda bókin á Íslandi fyrir af að kettu. Já. Og þá, þá er kannski allna svona ákveðin hópur og þá er kollvættin allt í einu orðan óvinnurinn. Sko. Er það ekki líka, myndir þú ekki alveg segja það veri líka við einhverju liti rándt? Jó, sko, það er eina sem að held ég að allir getur verið samvalaða varandi mataræði, af því að það er nú kannski það sem er mest umrætt og búið að vera síðan, síðan sko eða síðast lýðin 40-50 ára mm -hmm. að, að það eina sem að menn geti verið sammála eða þú færð einhvers konar ráðgjöf varandi helbrygt mataræði er að borða mat eitthvað sem að lifði í náttúrni sem var þrjó veitt eða tíntniður og trjámi eða, eða skilur grafið upp úr jörðinni mm -hmm. og sett í póka eða skorið í steikur, það er matur væva folk er þar og ég þust þetta er basically sig kenni ef du ert þarna í 90% tilfella þá ég engar ágerðar af heilsununni nei nei skilu þeim þeim, þeim sem eru tengdir við viljaelist mataraði þetta mm -hmm. vestranna mataraði mm -hmm. standard american diet að að the sad diet eins og eins stendur þér skamstöðunin já þanna þetta er mataraði er mjög einfalt borða mat í 90% tilfella og lektu er som er restina einmið að þenna blæmi þetta það er svolti sorglegt að það var bara heil kynslóð sem sko þær og þært var ekki svo na ferða pæli í heilsu og A. það er svo na mikill dreifkraftur í þér að þá varðið kennt bara einmitt allt annað en fita. Ja. Svo er þú ekki kannski búna verið í þí tí, 10 15 ár þér og fattar að það er vitlaust og þá þá ertu ekki kannski orðin bara svaka kolvetna fíkill og sykur fíkill og þá var alveg smá effort að snúa við blaðinn sko. Algjörlega. Algjörlega. En ég held að, vist, ég ekki, vist, ég helst ekki sko skýra mataræði neitt. Nei. Bor, borða bara mat. Já. Eymitt. Er það ekki eymitt þegar að hérna eh uh, jafn fínt og það getur verið fyrir suma að vera á keto og svona já. að þá er engin með lífstílsvandamál af því að borða of mikið gulrótum. Nei. Eða sætum kartöfum. Engi engin séns. Það er bara engin séns. Það varð engin veikur af því að borða of mikið Og það var engin heldur orði veikur af aðeins bara epli sko. Nei, eymitt. Eða eplísínu. Eymitt. Þannig ávöxtir er Reitur. Sko. Akkurat. Er er að eru í einu miklu magni sko. Já, það bara? Já. Það er svolti svolé Og því miður þá eru menn skiluru á ávarstað eða neyšla á safa. Er mögulega að valda því að að hérna að, að alveg bara niður í skiluru ung börn eru farnar greinast með skorpuleyr út í út í heimur sko. Skorpuleyr þetta tengist það þessu. Það er málið er að sko skorpuleyr er eitthvað sem að var sjúkdómur sem að sem að var ingönguma til hjá alkóholistum eimt að að ræður ekki við álagi frá sikrinu eða eða semst jaa kol sikrinu úr áfenginginu mm -hmm. og, og brennur yfir mhm mm eh uh, lifrinnin ræður ekki við nema á mm -hmm. ákveði miki magna ávarsta sikri áður en hann fer að brenna yfir á sama hátt mm -hmm. og ávarsta er það sem þú ert að neita þér að drekka ávarsta samt eimt en þér ert að borða ávarsti þá er það sé ávarsta sikur falin í einhverskonar trefjapakka og meðan hann fer í gegnum lifurinn. Og svo fer þessi áfastasykur í þessum trefjapakka fer í gegnum lifurinn og ræðst hann ekki á lifurinn eins og sykurinn gerir þar enn er alveg hreinn eða óvarinn. Mhm. Mm og hérna og og þar er þessi sykur níttur og meltur af, af alls konar bakteríum sem er í þörmunum okkar. Mm -hmm. Og þanga þar á anna vera. Mhm. Mm Skilurðu? En þannig að, þannig leiðu trefjarnar frá leið þú djúsa ráðustuðin og drekkur bara safan þá ertu, þá ertu farin að fara, skilur þau, já, ílla sjálfa eða, sko Emmeit. hversu stór er þessi orm og hola, sko, að því þegar að fyrir að hugsa minn um svo bara núna í þessu COVID-tímabili það verður að segjast sko eins og er, að það er eiginlega bara mindblowing að við séum búin að loka öllu í allan hennan tíma Ná. og við erum búin að gefa fólk í ráðleggingar en það er bara ekki til Túlst, það er einhvern að búta að halda alla þessar blaðamannafundi já. ég held að hafi einu sinni verið eitthvað lauslega minnst á svefn samt segja já. bara allar rannsóknir að ef þú sefur minnin sex tíma já. þá ertu bara, ég mani ekki hvort þú ert sko Já, alltaf, tru, alltaf, alltaf, alltaf 70% Líklega til að fá allar sýkingar Já, ja, brottfall af til dæmis kvítum bló, blófrum eða, minn, blókonum, ein ein sem er sérsveitarherminnir í, í blóðinu sem að berjast gegn allskurinn sýkingum og þá eru við bara tala um svefn, sko já. Þó kemur ofan á við eitt smá bara svona heyrðu hérna efa ég væri nú þúlust þúst hafi að, að setja fólk sók í sókkví og einangruna einmitt færi ekki súrefni. Já. Eh uh, þúst ekki eins og félagslegu örvin. Já, þarf ekki, ekki að... að segja ef að fólk Já. er fárveigtt af einhverri síkýingu þá auglóslega kanski þarf að liggja fyrir Já. en yfirleitt þegar að það er eitthvað hérna eitthvað sem að þem ma færi eitthvað að veiga flensu eða þá er það sem að gerir er að byrja að láta líkamann aðeins að berjast, Og til dæmis bara með því að fara, að smá kuldósi, fara að í smá kulda og segja fara að Er gæla bara svona stórfenglega ruglað að þetta sé ekki bóga vera hærra enn í umræðunni alveg magna. Það er það. Af því við erum að tala um ónæmiskerfi fólsku. Sem er ekki þetta er ekki eitthvað svona sem við höfum engar stjörnur við svona. Nei. Ó ja við höfum neflega stjörnur við ónæmiskerfin. Nákvæmlega. Já. Og við höfum bara nokku góða stjörnur við. Já. Og og hefna þúst það hefur eitthvað verið minnst að D vitamín? Mynst að líka. Er, já, er mjög mjög lífi lífi. Líka en þú það er, það er svo mikilvægt allt sem að við erum að tala um sem að styrkir okkur gegn alls konna svona Mhm. Mm þú eins og COVID er. Einmilt. Þú ég hef engar áhyggjur að ég að smitast að COVID. Nei. Persónulega. Þar af því að þú bara treystir þínu bara kerfi treysti er mínu kerfi. Ættaf, er svo um ég er ekki fyrir mér í þí. Þar er einn karl fekk COVID á. og hefna hann það var í fyrri bylkinni þegar við, við vorum öll mjög hrætt við þetta sko, og hefna Allt í fæ ég nafi skilabo frá honum. Ég er með COVID og fyrsta manneskan sem ég heyrði um. Ah. þetta var á tímabilinu þegar það voru allir svolítið hræddir sko. Ja. Ah. Og og ég bara sé skilabo frá honum og hringi í hann er í lagi með þig? Já. Slefti ævingigeir. <laughs> ja, svo var hann bara góð, sko. <laughs> Það var þína. Ég er ekki að segja ah. þú þúst auðvitað legst þetta misjæfla folk. Ah, en... Og þeir sem eru eitthva tæpir eiga sjálfsögu að vera bara, bara heima eða, setja sjálfum sér einhvers konar umgengnis mm -hmm. reglurskilur, mm -hmm. en það má þá líka leifa þeim sem eru bara fullkomlega helbriðir mm -hmm. að halda áfram í lífi Einmitt. sem að ég held að sé meir hluti ná okkur Einmitt. Er það ekki líka sko að því svo er COVID kannski ekkit annað en bara smá byrtinga mynd að því síðan hvernig að við fyrir mennþátt bara hvernig helbriðiskerfið ná, er eru nú ekkit annað en bara sjúkdómakerfið það er að segja svona nýtt, sko. Já, ná. ég menn einhvern veginn það er ekkert hérna eins og séi það er bara svona eitthvað ein heilbreiðiskerfi byrjar að pæla í blóðsykrunni þínum eftir að þú ert kominn með sykursýki ja sem er faranlegt sem er faranlegt svo það gerir ekkert fyrir þig fyrir það út kominn í þessa þessi þessa þetta þrep þar sem að stendur í bókinni að þú ert kominn með sykursýki er þú ert með 124 mikrogram á liter einmitt þá ertu ekki sykursykur einmitt þú ert á leiðinni þanga einmitt en þá út komi 125 þá en þanga til þú nárir 125 þær um sko við erum náttlæga ekki kanskje meir fullkomna lausnir en við getum Nei. sko ef við byrjum nú að að aðeins sem hva, veist, ekki fyrsta laga mitt að byrja koma þessu strax inn í mentakerfið sko. uh, og í öðrum lagi með þetta væri ekki hægt að bara snæknun einn byrja gera bara, það væri bara á x löngum fresti fer fólkið tékk sem er eitthvað konan forvarnartest bara ja. skoða blóðið blóð, blóðmælingarnar er heyrðu hér erum við með eitthvað sem lítur út fyrir að sé á leiðinni kanskje í smá háttu. Og þá reynum við að grípa inn orðið að orðið stórkurslega vandamóli Ná, þekkingin er það mikilorðið á líkamanum og hvernan virkar að við getum auðveldlega að gripi inn í áður en að fólk verður veikt Einmitt. en það sem að verið er að gera núna er engunga að gripi inn í eftir að fólk verður veikt Einmitt. og svo er það einhvern veginn svo er það að tækla með eitthvað skona lifið sem er fyrir mér algjörlega brenglu leiði sko mm -hmm. þú veistu Borða matinn og synta svefnunni ínum og hreyfingunni það verður verðuru bara ekkert veikur. Amett. Veik, a vera veikur á að vera undantekning. En það er mér. það er ekki lengur sko. Nei. Þetta er nebla, þugust að er, við gætum verið mjö, sko, ef við værum 1 mæli kvarða á þetta sem er langlífi að fá nátt að við kemum aldrei verið með hærri meðalaldur. En ma refur sumt að tilfinninguna mannkynið sé alls ekki að toppa sig núna þegar kemur að bara heilbrigði í árunum sem þú lifir. Sko. Nei, það er Ég hef engan áháði persónlega að lifa til skilur við ára eða hvað hva er meðalaldurinn á Íslandi kalla 80 og 20, ja, 20 Ég hef engan áháði að lifa til 80 og 20 ef að frá 50 ára er í veikur Æmit. og ég held að það sé nefnilega kannski eitthvað sem að veist, ég, veit, ég veit að við nördarnir pælum í því mm -hmm. en hérna, ég er ekkert við sem að það sé tala mikið um það í, hjá yfirvaldinu Amett. Þú við lifum lengur en við erum veik hæmkin í tímanum. Það er rangt sko. Já því svo bæturst náttla bara ofan á þetta bara við verðum að tala um bara bara efnaðslega. Já. Myndir man að hugsa að þetta náttla líka langt leiðin að gera Já. þetta svona. En þaldi ef á heilbrigðiskerfið þurfti eingöngu sinna þem sem eru veikir. Mhm. Mm ef að við værum öll bara allir bara eins og Jóð. Ég, mm -hmm. ég man ekki hvenær ég fór á sjúkrahús síðast. Eða þurfti að sækja læknir? Þú virtent eru öfluglega hurnendur eru öfluglega einni kategorí fyrir ofan meg af því að ég ég keyrði mig svo rosa út að streitu að ég fór ja. fór tveir og þrír út af því sko. Já en tveir og þrír þá hvað er það gamall. Ég fyr, ég fyr, verð 42 núna. ég var ég verð, ég verð orðað um 42 að orða þig 42 er þetta áttu frá út. Okay, við þurfum allavega nú til að hægja með það. Okay, <laughs> við við, við þurfum, þurfum allavega að heilbrigðiskerfið á að byrja í menntakerfinu eins sagðir. Mhm. Mm og þá að vera sér helbriðiskerfi sem er algjörlega ópólitíst sem að sér um forvarnir Einmitt. sem að sér bara um helbriðan lafk lífstíl. og þá þarf að kenna fólkið þetta alveg frá byrjun mm -hmm. og krakkarnir okkar myndum taka óbóðslega vel á móti þegar um, myndum fara í skólana og kenna þeim hvaða á borða kenna þeim að þurfa að sofa og þau myndum fara og kenna mamma og pappa sko. við þurfum að byrja á þessu Just, allan daginn getum við tekið út einhverja tíma í dönsku og algebru, Mm -hmm. sem að gera ekkert fyrir því í lífinu seinna meir, Algevri. nema í undartekninga tilfellum skilur, og þá getur við farið bara sjálfur og lært dönsku og algjabru en það þurfur allir að læra lífsleikni eða heilbriði Æmitt. þannig að við þurfum að byrja þar og þegar að það er komið þá verður samfélagið það heilbrikt að sjálfkrafa minkarkostnaðurinn í heilbriðiskerfinu mm -hmm. sem eins og það hettir núna heilbriðiskerfi sem að ætti náttúrulega að Ath er einu staðla lasi að 80% af öllum kostnaði við heilbrigðiskerfið í Íslandi eru lífstilsjúkdómar. Mhm. Mm það leyfði um, að við munum dinka lífstilsjúkdómar með forvörðnum. Einmilt. bara það er, það segist sjú sjálft að ef þú nærð að einstaklingur sem honum er að forða frá því að hann sé í í einhvers konar slæmum lífshýlðsjúkdómi í ára tugi bara ja. kostnaðurnum við þetta er svo gríðalegt sko. sko. og það er óháð bara lífskæðunum og bara svona mennskunni við ja. að við að reyna að búa til samfélaga þar sem við verðum sem og þetta er náttlæga vissuleiti sko ég veit að við erum kominn langt en þegar ég fór að sko sko því ég söldi svona þema þebil núna þar sem ég er bara okay ég bara vil ekki vita af því ja. bara ormahólan af því er þegar hugsanir um bara þera var að vera sturt öllum þessum aukaefnum út í mat og ja. leyfa þetta er bara glæpu gegn A, þetta er glæpur gegn mankyni ah þetta það er getur sé ja. ég því síðan þúst síðan er fólk er kaupa þetta á tímum nú eru upplýsingarnar eitthvað einhverta komi ljós ja en fólk er kanskje byrja að borða eitthvað í 20 árum sem átti bara að vera að rosa fint fyrir ja. þig og svo þú er, sem, er sem að gerði veikur í kerfinu hjáður skilru og ja ég meina þúst Ounar gamana þessu. Já. Ah. <laughs> Nei, er þessi, það, það er ít það er að níta á karlinn. Það berum ekki að koma. Já. <laughs> Næ, ég við erum góð. Já, þetta er þú alveg stórt mál en ég hef trú því að við séum á réttri leið. Mm -hmm. Og við séum kannski fyrsta kynslóðin sem að virkilega skilurum þar við vitum hvað er holt og hvað er holt. Mhm. Mm Nú vita það bara Ein allir af því að það þú séð menn vita. Einmilt. Af því að bara þú að sína fram á. Mhm. Mm Og, og við erum held til fyrsta kynnslóðin sem er virkilega að tala um að þurfa að snúa við mér og eins og þú segir er þetta er réttilega tegur kannski bara tíma Já. og þetta er kannski svona fyrsti fyr, fyr, fyrsta atriði var einmitt fólk sem var að borða óholt og vissi ekki betur Já. næsta atriði er núna nú, og þetta líka bara, þú lítur að finna þetta þegar þú ertu að halda fyrirlestur og svona þær mót himna það sem fólk kwet bara rosa mikið. Já. En en næsta vílina er hvað gerum við til að fara eftir því? Sko? Það er stóra spurningin í dag af því það er svona því miður erum við bara einhvern einn þá mennsk að oft þó við vitum eitthvað þá ferum við bara gegn eftir í, sko? En sjáðu nú. Nú eru allir í heiminum. Okay, með grímu. Mhm. Mm af því að okkur vænt að fara með grímu. Mm -hmm. Það er allir í heiminum að spritta og með grímur og passa 2 metra. Akkur kemur getum við ekki sagt öllum í heiminum að hreyfa sig og borða hollan mat? Það er rosa góð spurning sko. Þú er ekkert mál. Er við þurfum bara að taka höndum saman, þeir sem stjórna þæsi. Já. Okay, nú er bara skylda að borða hollan mat og hreyfa sig. Og sofa 8 tíma. Þó að verið í náskóla. Já, eða eða Svo... það má alveg, Ég skulum að, sko, ég, ég, ég, ég ætla allavega að ganga svo langt að fullera það. Að ef að, jafn, margir myndu hlýða því núna og hlýða því að vera með grímur, að sofa áttatíma og nóttu, Já. þá myndi það alveg örugglega gera tíu sunni meira í, fyrir heildar heilsu samfélagsins heldur en um það að vera með grímur. Já, algjörlega. Af því meðal er bara í það miklu vandræðu með svefn, sko. Já. Ja, yeah. ég veit ekki hvað er gangandi. Það þetta er hægt. Þetta er hægt. Það er, er hart að gera þetta. við erum búin að sýna fram að á núna að að all ríkin eða þú veit ekki er þetta ekki mallan heim eða? Af því ég fylgdist ekkert jú, með fréttum jú. Sko. Jú. Ah. Jú, það er. <laughs> er sem er alveg sloppu við þetta? Er eitthvað vi, þjóð eða vi, er eitthvað eitthvað svæði eða? Nei, neblekk ekki. Það var sé umræði um tímabil þar Svíþjóð var einhvern einn sænska leiðin og eitthvað en þeir Ekikið þottaði af því sem ekki ferðaflakkarir sko. Já, en þeir teku engar reglur í byrjun. Ég manna aldrei að hafa heyrtt um það. Þeir já, bara svona æ, látum þetta bara ganga. Það er ekki þannig lengur. En svo lentum þeir í vandræða með já, það. Já. Mexiko er búið að vera nánast opið allan tíman fyrir túristar og sko, engar reglur. Okay. Brasilía. Já. Þessir lönd eru líka mjög hátt á listanum með smitt sko. Já, það er líka kannski bara þegar mér er alveg sama. Já, já, já. bara ákörin, já. Sko. En allvæga flestir ríkisstjórnir heims settu reglur um grímu. Og það gerðiu að bara allt í honum allir. Mhm. Mm okay, á nokkrir hreaglega sem man neituðu því í byrjunna, það, nú eru bara allir með grímu. Þú vissu, akkur sé getum við ekki láti allar borða hollamat. Hvað myndi gerast að erri svona eitt ríki sem væri með svona heilsu fasista, svona innræðistjórn? Já. Heilsu fasistísk að taka við stjórn Íslands. <laughs> það bara við þær bara getum mér að græja þetta. Þú vissu, allavega fengið fengið hann er ekkert mála að setja setja færa einhverum nokkrum hugsandi einstaklingum völd mm -hmm. í þjóðfélaginu mm -hmm. og er auðveldar á Íslandi, heldur að nokkvist að rannast þeir í heiminum mm -hmm. að þau verum svo fá mm -hmm. og þessi hópur sér um það að halda Íslandingum heilbyrðum mm -hmm. og þeir setja bara reglur og það verður bara að fara eftir því hvernig væri að hægt að, væri hægt að húst, fengi fólk þá sektir eða að fara ekkert eftir því það, það veist, eitthvað að, að fara sektu og þetta með gríma núna neður endar ekki Það, veist, það er alltaf þar tilmæli en en en en það öll, hlýtur um að vera hægt að koma já, að já, það strax að þessu gamni slefti, er þannig, maður hugsar sko, því meira sem að dagurinn minn væri þann að ég er um fólki sem væri bara tenkjandi eins og þú já. því líklegri er ég til að vera að lifa þann lífi sko já, þannig að þetta er, smitandi, sko. þetta er smitandi þetta er smitandi já. og það er svona hefði kanskje þetta covid tímabil geta verið fullkomið tækifæri til að segja erðu jú sprítið ykkur hendur þörsu með að vera saman í, hérna, ABSJ, sko. Nú ætlum við að banna innflutning á sigri. Þess vegna, sko. Þú veist til dæmis. Þetta er, er alveg hægt. Öllu, það er hægt að snúma þessu bladi við svona. Þú vilt meina það? Já. Já. En hvað er spurningin? Hver er ég að gera það, sko? Já. Að því það náttúrulega er einmitt annað. Það bara ég held að hef aldrei selst meira áfengi heldur en Nei. í þessu tímbili og aldrei Já. meira af pakkamatt og óhullstu og dóttirskiljuru og þá hugsa maður, ok, hver svona, ef ég farið bara yfir línuna og þá er svona meðaltalið þannig að við erum meira inni, við borð ja. meira óhullstu og drekkuð ja. meira áfengi ja. hvernig, þú veist það getur ekki annað þeir verið vond og, og afleiðingar þessa eiga eftir að koma í ljók 100%. Ja. 100% 100% miklu hættulegri held ég, afleiðingar af þessu já ja lífstilum okkar Já. í lokkuninni, Já. heldur en nokkuð tíman að þeim sem að smittuðust á COVID. Já, af því að eins og þú sagðir réttilega á þú veist að ég kannski svona, ég hef tilhneigingu til að fara í kvíða og svo leis, ég hef þess bara hvað með alla þá sem eru miklu, miklu, miklu, miklu harra á sem skala en ég, Já. það þurfti kannski bara ekki mikið til að þú flippa þér yfir línuna sko, Kílur, og, hérna, og, og þá kannski fólk sem er sem er með, hérna, slæma líkamseilsu. Já. Þú veist, það þurfti kannski bara ekki mikið til svo fórst í sigursíkina ja. eða eitthvað skilur. Já. Þannig að mér er búinn að voru að svo umhuga um þetta viðkvæmustu hópanir. Já. Er ekki líka viðkvæmur hópar þarna? Já, mjög. Já. En ég vissum að við getum breytt þessu. Mér Já. finnst við ættum að taka skarið og íta á, viðst, ég veit ekki hver er þetta að vera sem við um að setja af stað hóp manna sem að fá allræðisvald í að stýra heilsu landans í rétta átt. Sko. Mm -hmm. Hvað myndi, mér að, ég hef aldrei pælti þér svo, hvað myndi félast í þér svo allræðisvaldi? Þeir setja bara reglur, það bara eins og, við þeir setja bara reglur. Mm -hmm. Það bara, ok, ég kem bara hérna með minnisblæðið, þannig verða bara allir að gera þetta. Það mm -hmm. Or ríkisstjórnisamþykktir og samt. Við gerum það er bara settu drögler og nú verður bara allir að gera þetta. Mhm. Mm þú séð við getum því þú séð að taka einu smá tíma eða eða hérna, skrifa þetta niður. En það Vá. er bara sína fram og það að þetta er hægt. Mhm. Mm Vá hvað erum ekki mótmæli við þessa. <laughs> þú séð heldur að hugsa bara um lífslíðin hjá fólki. Ah, hversu, en, en heldur að er ekki allir tilbúin að vera í heilbrigði og það er kannski það sem Ég væri falinn. Það gera. Er alla bara þú vanta bara að þetta afl sem að ítirir þér af stað. Sko. Já. Það er góður punktur af því að það er náttla þar sem ekki er ekki sorglegt í þessu er að innstæ inni langan og að náttla öll lifa eilsun sem lengrar allir að vera heilbrigðir að sjálfsuð. Þú ert að vera bestu útgáfuna sjálfsins. Ég held að hljóta Ég held að hljóta, hljóta vilja sko. Já. Hvað hérna ég er að fara leiðar í burtu með með me, Ronja. <laughs> kva væri ef við myndu þuna bara í lokin ef að fólk væri og svona bara einhverar einhverar ráðleggingar bara fólk sem er kanskje svona bara svona, hérna, hvort sem úrta au góður stað eða slæmir mail sem lengur svona aðeins að skerpa á einhveru ja sko við erum nátt að erum búin að snerta á kanskje flestu öllu sem að sem að snýr ja, ja. og þetta sem að, veist, sem að ég lifi fyrir er að fyrst og fremst sinna mínum heilbrigðum lífslíði mm -hmm að því að leið og ég er að góðum stað að þá get ég miðla frá mér Já. og, og hérna, þannig að það sem ég er að miðla, það sem ég vinn við er að miðla þessari þekkingu sem að ég hef hérna, samkað að mér til annara og, og hérna, þannig að það sem að fólk þarf að taka til í ef það þarf einhverst að taka til í, eða skerpa á er, eru þetta eru svona fimm kannski fimm þættir eða stóðir að helbriðin Eitt er það er númer 1 er að andun. Værtu meðvitaður um að anda með nefinu. Og efu þarft að við að anda með nefinu á nóttinni, þá kaupuleiðir eitthvaðs konar teip og bindu fyrir muninn þinn aðir. Hvernig teip notaðu þú? ég nota, svona, ég nota svona, svona strips eða stripes. Þetta eru svona Kaupuleiðir afbótakerfi. Já, kaupuleiðir afbótakerfi. 6 mm breytt, 38 mm langt okay. ég prófaði nokkra stærðir og þetta bara passar best og ég seti þetta bara yfir miðjan munnina mér og það liggur frá bara rétturinn eða nefið og niður á, ja. skilur við, miðjaföku ja. rétturinn eða nærværi þannig ég finn ekkit fyrir þessu okay. þannig þetta er, er, er, er, er svona eitthvað sem þú notar þetta er, er svona teips sem þú notar til að loka sári oh. eða það er ekki að sauma eða það þangar til að vera sauma eða sko þetta heitir ja? nei, strips Já, fólk, þú er búin að lýsa stærðin svo, er Þetta er til í mörgum stærðum, ég nota 6 inni 38 mm -hmm. Kosta skilur 109 krónur held ég í afbátekinu og þú far held ég 6 í pakka og þú getur nota hverja yeah. í þess vegna í þrjáferunætur, sko, eða þú ferð vel með sko. mm -hmm. Þannig að andað með nefinu Númer 1, 2, 3, vegna þess að það er hotlara fyrir öll kerfi líkamans að fá súreyfni í gegnum nefið Eimmt. Og getum farið skilurðu út í líffræðina og lífveldisfræðina bakvæða en ég held að, veist, Það er bara þannig. Það er það er bara þannig. Til mikilla reiðvelduna. Já. já. já. Eh svo þarftu huga sæfninu þínu. Mm -hmm. Og veist, World Health Organization hefur skilurðu gefið út að of lítill svefn sé heimsfaraldur. Og við erum bara þúst við erum eina skepnan á jarðríkinu sem að neitum okkur um svefn. Eimmt. Þúst koma. Komdu. <laughs> hún geltir ekki. Mun látu vita af svona með, svona með því að hérna svona herra. En hún geltir ekki þessi elska. er bóguðugleg. Hún... Og hérna sem sagt þann er þá er alþekkt vandamál við sovamólitið. Mhm. Mm og um leið byrjum að sovamólitið þá fara alls konar slagmei hluti að gerast í líkamaninum. Já. Og þú við bara við eldumst bara langt fyrir aldur fram. Já. Og þannig að, gerðu allt sem hún um getur til þess að gefa sjálfver er 8 klukkustundir í rúminu á hverri sólareik. Mhm. Mm sem hon nærði að sofa allan tíma til að byrja með en gafu þeir allavar tækifara á 8 tíma upp í rúmi. Þetta er mjög einfalt. Ef ég ætla að vakna klukkan 6 á fara sólan 10, þá fer ég byrja undan tí. Og þetta eru þannig sem fyrir mér er þetta allt saman mjög einfaldar aðferðir eða aðgerðir. Mhm. Mm Hann er við öndum með nefinu og við sofum í 8 tíma eða liggjum í 8 tíma í rúmi allavar. Mm -hmm. Og númer 3 og það er eru kanskje mikilvægstu þáttirnir og eru st eru stoðirnar af því að hitt gangi upp. Já. Sem er þá hreyfing. Þú verður að synna þolæfingum, verður vera móður einu sinni til tveggja í viku. Mhm. Mm þú verður að æfa hreyfiefærdni sem er þá leikhvemi mm -hmm. einu sinni til tveggja í viku. Þú verður að stunda einhverskonar lyftingar. Ég mæli þá með kraftlyftingu, bara lyfta þungum hlutum. Mm -hmm. Það er aðeina leiðin til að verða sterkari er að lyfta þungum hlutum. Jö. Einu sinni tveggja í viku. Okay. saman eins er hentar. Mm -hmm ólíkla meiri líkur að þú gerir þetta að lífsstíl ef þetta er í hóp góðum. Er það ekki? Já. Þannig hann er þúst cross it. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Þa, eh það með alls og hvað að heitir en veist, þú verður að sinna þessu þrenn. Okay. Eh svo kemur hérna streita við stjörnum. Þúst streita er nauðsynleg fyrir hérna, árangur streyta er að lærundi um próf Eimitt. en þú stendst ekki prófin nefn setja því í smá streytu streyta er að læra nýja hluti skilur við, nýja hreyfingu nýja taknjæfingu í fótbolta að handbolta mm -hmm. að það er smá streyta og meðan út að læra og svo skilur við læri líka með og, og þá er streytan farin Eimitt. þannig að svona styrð streyta er nöðsileg fyrir árangur en en sem þú tættur að ráða við er mjög og slæm fyrir kerfið. Já, er ekki bara já. var rétt að kalla þetta sístreitu. Það að fólk er bara standslaust í feytu flæti standslaust bólgin eða eða einhver einhverum einhverum einhver, einhver, einhver Þannig að líklega er bestasta leiðin ég held að bestasta gegn streitu sé hugleysla. Já. Ég myndi taka undir það. Já. Er það Taka undir það. Að, og hugleysla er mjög einfalt. Einmilt sæstu niður, honum, og anda byrja á einni myndu gerðu það í viku tvær mm -hmm. þegar þú finnur að þú tristir eða meira fara þá í tvær eða þrjár eða eða hækkaðu skilur, tíma þakið sko mm -hmm. Er ekki líka bara óhjókvæmilegt að regluleg húleðsla muni hjálpa atriðið nummer eitt, það er að segja öndunin Jú. mun byrja dýfka og hægjast og verða betri Já. bara með þessu aukna rými og aukna meðvitund Algjörlega og, og það veriðist vera að töfra tímin í auguleyslu séigur starabilur 10 til 20 mínútur. Um það er svona það sem að eigin alla allir tala um. Já, þúrt búna þúrt búna komaðir inn á 15. Já, Já. Það er bara eitthvað sem ég hef aldi mér. Eimmt. Hentað mér bara vel. Og, og þannig að leiðunar tökum á streytunina í einhveru einhverum einhveru hérna, ráði þá verður allt hitt auðveldaðra fyrir þér sko. Og svo er að mataræði. Það er 5. og síðasti þátturinn. Mhm. mat. Þannig að það er búið að flækja það alltaf mikið. Já, það er búið að það alltaf mikið. Þannig að farðu bara aftur í grunn hugmyndinnar, borða matin sem að langa maðin alltaf, ammaðin. Mm -hmm. Áður en að skyndibiti og áður en allar þessi pakkamætur og áður en allar þessi sigur, vörur og skilur, allt sem að inniheldur lítarefni, rótartarefni, bragðaefni og viðbættan sigur, það er bara eitur fyrir kerfið og þú verður bara veikur. Löngu áðurinn skilurum miklu oftar og löngu áður erum væntir að verða veikur meðal aldur sko. Kom skýraboð. Er hætti ekki eitthvað? Ég held það. Ha. Ég held það. Já, og ég heldi held alvörunina við þérum samt að ýta á þetta þessa nemnd sem við vorum að tala um sko. Já. Það er að skoða það af því það er alveg mjög, af, mjög mikið af fólki sem mjög brennur fyrir mjög kraftmiklu Já. fólki sem brennur fyrir þetta absolut, á Ísland sko. sko. Og með þetta litla samfélag. Já. Við eigum vera í forsvarri fyrir heilsu í heiminum Íslandi. Við getum það. Já, ja. við getum það. við erum að vera samfélagi sem að sem að fólk lítur upp til. Eimitt. Og og hugsar skilurðu hvað er að gera í Íslandi? Einmilt, einmilt. gerum þetta svona líka. Einmilt, einmilt. Er frábær, þetta hérna, frábært að koma þeim skilaboðum af annut sko. Já. Þar á að fara að gera eitthvað í þissu. Við þurfum að gera það. Ja. Já. Og ég held að við séum að stiga fyrstu skrefin Gegga að fá þig heimsur. gaman að koma maður. Er það ekki? Jú. Já. Æði. Ha? Gegga gaman að stalla við þig. Já, sömuleiðis maður. Takk fyrir að Þú kemur aftur. Já, takk Þú fyrir það. aftur. Þera þera nemndin verður komin leið. Nemndin verður Já. já. Ha? <laughs> Gegga. Takk.